Hjärtligt välkomna till årets absolut sista nördkast och även vårt första nördkast. Mm, det, det är nog första nördkast på ungefär två år, tror jag. Mm. Ja, jag tror det, det är mer ja. så kanske till och med. vad såg vi sist. Nästa årtal vi går igenom ska vara 1977. 1977, <laughs> precis. <laughs> så vad har, ni för, vad har ni att säga om det året då? Uh, Elvis dog i ja, Star Wars. Här ja, Star Wars. Det ja, ja. det är väl <laughs> tror Att ja. det säger allt de två gener. Ja, det säger allt. Jag heter André. Jag heter Jönsson jag heter Fredde. Just det. Och uh, vår fjärde tävlande är inte här, han, Nej, han är Dan. Dan, ja. är i Japan. Um, hej Dan, om du Hallå. jag hoppas att du lyssnar. Vi tänkte ju så att vi har En lite cast mm. Och vi skulle ju Kunna gå igenom både 2014 och 2015 Men vi <laughs> vi, vi nöjer oss med år 2015 Så vi Går igenom lite nördåret Vad som har hänt i Film och spel och läsbart mm. världen mm. Och kanske det Första vi pratar om Är tillbaka till framtiden Ja, ja för vi befinner oss Helt och hållet i framtiden nu. Och vi har alla tre gått och sett Haien eh, 17. <laughs> ja, I vår 3 var bio i våra våra självsnörande skor ja. Jag har inte sett någon annan så jag var inte riktigt Nej. med på Nej. handlingen. Nej. Men eh. det släpptes faktiskt en en fake trailer eh, för Haien 17 på, ja. eh, på Youtube som var den gick igenom vad alla Haien filmer Emellan hade handlat om mm. och då var det liksom high, det var i rymden och den här gången är det personligt Och hajen mm. får ett barn ja. och så ja. Men det var väl hajen tre eller 4 Som var this time it's personal Ja det var det, det var En haj som sökte upp <laughs> Släktigarna ja, Vilka har alla de här produkterna Vi väntar på kommit nu då? Mm. Hoverboards, lär det finnas någon form av. Fast det är ju skitsnack de ja, som det, ja. alltså det är ju någon slags grej Som de kan inte röra sig Som en hoverboard utan de ja. De måste vara på någon satt bana Och de går inte riktigt att stå på och, ja. alltså, så det... De klarar inte över, över vatten Nej <laughs> De klarar inte ens över någon annan mark Än Nej. den här banan som är byggd Liksom Däremot så släppte vi Pepsi mm. En specialflaska ja. mm. Och är det Nike Som gör de här skorna som Ja, Markham, jag tyckte eller? jag så ja, Pepsi gjorde men... en prototyp där, de... Jo, men jag, jag tror att De, de, de, de var inte lika häftiga som i filmen eller? Nej, men de såg ut som i filmen eller? De det var de Men ja. Ja, ja. Är ni besvikna nu? Är det, så här? Ja, det var inte riktigt. Jag, jag, jag såg ju, de, de körde ett inslag på, på rapport om mm. att det var 2015 och specifikt det datumet. Eh, och så pratade de sådana här filmkunder, eller som tyckte om den här filmen mycket som att ja, det var en väldigt positiv bild av framtiden i Back to the Men det var det egentligen inte. Det var liksom bara 80-talet som fortsatte. Mm. Du är ju väldigt inne nu, 80-talet är ju Nä. väldigt inne igen liksom. Ja, saken äh. var ju den att de, de missade det. det var ju ett tag där det var Väldigt 80-tals nostalgi några år sedan nu Men nu så tror jag att det börjar Närma sig mer 90-tals nostalgi Mer mm. nu Så, så de, de, de, de, de det rätt Men de missade liksom årtalet alltså, Tidsspannen ungefär De var bara liksom så mm. Men återigen, det, det, framtiden i filmen Det är bara 80-talet som har fortsatt <laughs> Ja, bra filmer i det i alla fall. Det är väl bra De har ju gått på bio nästan över hela landet nu som mm. någon slags hyllning. Mm. Den, vilket var datumet? 21 oktober. Det? Ja, för... någonting oktober. Ja, jag tror det är något sånt. Mm. Mm. men jag vet det att SVT de först förra nyår så körde de alla tre filmerna med jag tror det var då var det trean på nyår. Så att nu är det 2015 och sådär så. och nu, men sen så nu i år jag tror att vid, vid det datumet så körde de också de alla tre filmer igen För det finns att de glömde bort att, ja, just det, vi, vi gjorde ju en grejen redan en gång Så att, fick vi se dem igen Det är en väldigt bra filmer Ja, absolut Även trea Ja, faktiskt Nu lämnar vi dem Och vi ska prata om allas vårt favoritämne döden. döden. Döden. För efter livet kommer ju döden. Vad är innan livet? Det, det Men är också döden. Ja, jag tror det för Förlivet Jag vill inte liksom tänka på det riktigt men, uh, ja. Underlivet ah. Vi, uh, Som, uh, som markör som oläst uh, Självutnämnde dödsannonsskrivent. Mm. Uh, så har jag en lista Över, över De uh, Kända, nördkända Människor som tyvärr har gått ur tiden i år, För det har varit en hel drös mm. uh, Och i många stora namn jag, jag läser listorna så kan vi ju Stanna på några som har påverkat oss Kanske lite mer än andra men mm. Utan inbördesordning Eller dödsdag så har vi Percy Sledge, Ben E. King Robert Broberg mm. Robert Broberg, Robert Broberg. Ja, Robert Broberg. Är, är en del av ja, öken. Hela den här målar och mm. eh, Skivan har de lyssnat på väldigt mycket nu och lite. Uh, Wes, ja, utan... uh, Wes Craven jag har inte sett som, så många av hans filmer. Jag borde göra det. Jag har sett Nightmare on Elm Street. Ja, den här ser... Men det ser jag, här. Uh, screen. Nej, mm. jag. Jag såg Wes Craven, den nummer fyra eller fem. Den, den som typ rebootar den, den utspelar mm. sig inte i serien av, av filmerna utan den utspelar sig i verkliga världen där de mm. försöker göra en ny Nightmare-film. Och Freddy. De, ja, I och med att de gör det så kommer Freddy till liv på rikt Så de skådespelarna mm. spelar sig själva. Vilket är rätt fult. Det var inte Racer, så inte det han nej det, kan, det är ju det är inte han har inte skrivit boken men jag vet inte om det kan nej vara. det var nog någon annan. Uh, Christopher Lee mm. Christopher Lee, mm. Christopher Lee uh, kanske den coolaste mannen ja. i hela världen <laughs> han jobbar han jobbade på M I F sex år ja. innan han blev skådespelare som mm. vissa menar på att jag tänk, tänk om det här hade varit liksom James Bond James Bond slutar, James Bond är filmskådespelare <laughs> Han skulle ju bli James Bond eh, mm. Ian Fleming tyckte jag att han borde få spela James Bond eh, mm. Det är ju i sanslöst Han kände tolk igen, Han kände Fleming och bägge två liksom Godkände att han skulle få spela Den karaktären han vill Och i mm. bägge deras franchises fick han istället spela skurk ja. <laughs> eh, Leonard Nimoy mm, ja. Älskade Mr mm. Spock mm, Mr Spock mm, gick tiden, Som hade en fantastisk resa av Att hata sitt Hatade sitt Och sen ja. älskare Och sen blev någon slags Det, det, det är lite såligt ja, det, det hade varit okej okay om, om hans sista Star Trek Hade varit Star Trek, den nya mm. Men då blev det Star Trek Into Darkness Där <laughs> han har en liten Bara in, inklämd, väldigt onödig grej Bland många andra onödiga grejer I en ganska onödig film Där han i princip spoilar <laughs> resten av de nya Star Trek-filmerna ja. Genom att droppa handling Från gamla Star Trek-filmer ja. Så det är lite såligt att det skulle bli Hans sista Star Trek-roll Och hans sista roll väl i princip Ja, så tror jag det Magnus, mm. Magnus Ja, Det är nog ingen som lyssnar på det här Som inte vuxit upp med Magnus Herrenstam på eller ja. annat sätt mm. det, det känns som att många av de här vi pratar om Det Det att bara, bara säga namnet mm. Och så bara ja, mm. vad, vad mer behövs sägas egentligen Ja, men faktiskt så vi, ja, vi rappar på det här lite grann. Vi har Henning Mankel, Mankel. Eh, Omar Sharif, Anita Ekberg, James Horner. Som, mm. eh, det. Är Titanic som är hans allra mest kända. Ja, men, har, mm. men vad har jag gjort med? Är, är bara... Krull! Krull. Ja, det är bra. <laughs> Den har fantastiska film. Ja. Eh, Los Amble, eh, Lynn Andersson, Gunther Grass, Peter Lundblad, Terry Pratchett. Som, Pratchett. Det, det var förskräckligt, eh, Terry Pratchett. Eh, Kanske min absoluta favoritförfattare någonsin Jag läste hans sista bok Som mm. kom ut nu på student Och den var fruktansvärt, fruktansvärt bra uh, Nu, för inte alls länge sedan Lemmy Killmaster. Mm. BB King och uh, Satoru Iwata det, det jag skulle vilja mm. säga som jag tyckte var lite konstigt eller, Jag, jag vet inte på något vis liksom klanka ner på Satoru Iwata Men eh, Rapport Gjorde ett inslag om att Satoru Iwata Hade dött De gjorde inget inslag om att Leonard Nimo hade dött Mm. Och, och jag, jag känner någonstans att är inte Nimoy lite mer känd än Iwata för den bredare massan? Och det beror ja, kanske det. vad som har hänt en dagen i övrigt. Ja, och det är och det, och det inslaget i sig var, var, lite, var lite, lite ganska dåligt för att det bestod i huvudsak av eh, här är några eh, bilder som, på, som folk på internet har ritat av Iwata som vi visar upp här och så förklarar de att det här är tv-spelsfigurer som, som liksom går till ivratas grav och ser ledsna ut och de förklarar att det här är tv-spelsfigurer för folk som tittar på tv kan man inte förstå det är. Det var inget bra inslag ja, alltså, heller Nimoy är ju en, en, en, en, en skådespelare Som väldigt många tycker väldigt mycket bra om Christopher mm. Lee också ja. men, Christopher i, Lee gjorde något ett sånt uh, inslag på rapporten också vet jag Men, men Lee har ju haft en, en väldigt gedigen karriär Som har dessutom varit ganska anpassad Eller så här, Sverige har haft, fått känna av den liksom, mm. de, Nästan alla har sett vad filmen han är med i Nästan alla har sett Sagan Ringen ja. liksom, han, han gjorde Mio Min Mio Han mm. talade svenska ja. han, han tyckte om Sverige liksom. Han har en viss koppling till Sverige I mm. eh, och att det var ju Förmodligen inte så känd i Sverige Men var ganska betydande, betydelsefull för branschen Och mm. det är en stor bransch Och jag kan tänka mig att det är så man har resonerat också ja. I rapporten Eller så är det bara äh, att de gör Som de flesta nu mm. när numera Går in på Reddit och ser vad som trender mm, precis. Och Gör nyheter av det, <laughs> det. Ja. Äh, Men det var, ja, det, var, det var dödslistan Det är många som har gått ur tiden mm. äh, i år äh, Och det är tråkigt Men det får oss också att minnas äh, Hur bra de är mm. Vi, vi, vi får blika framåt Vi får. Hoppas ingen där nästa <laughs> Nej absolut <precis>. ingen <laughs> Är det någon som har haft någon, någon så här, och Jag blev ju väldigt, väldigt berörd När Terry Pratchett dog liksom. Är det något mm. som kan minnas att någon, någon kändes Eller någon man såg upp till Allmän kändes liksom När de gick bort tidigare Nej, ja, nej ja. Ja, det är alltid liksom lite tråkigt när det händer men det är aldrig äh, brukar aldrig påverka mig nej, det här, så jättemycket. Jag, jag kommer ihåg det här är ganska uppskrytet men det här äh, detta har hänt. Det här äh, humorprogrammet som SVT hade för som man säger Den här han programledaren är det. Jag kommer jag inte ihåg. Äh, han, var, han var en sån här känd svensk komiker mm. äh, som dog äh, du vet inte om jag kommer ihåg vad han hette. Men år, eller? Nej, det var år många år sedan nu. Mm. Och så hade de i, i Helsingborgs Dagblad tror jag, en sån här stort inslag, men en jättestor bild på honom, uppsprängt på ett helt, liksom, två Och när jag tittar på det så bara, då kände man lite ledsen. Om man så tittar så långt bort. Men, mm. men jag, jag tror vad menade ni att ja, i år. Nej, nej det är men nästa stämning. Ja, precis. Nej. Bara för att riktigt götta ner oss i den här sortens hälsovård. Inga är för när Michael Jackson dog, då skrev. Då började tidningen spekulera På nätet väldigt mycket så Det mm. var någon uppgift som, som var så såhär Men Mark Jackson är troligtvis död liksom. mm. Och då Vet jag att vi skrev på Markians Modest En artikel, jag tror jag skrev den ja. Och jag bara chansade och skrev Mark Jackson är död, skrev jag titeln <laughs> Och så yeah. tänkte jag För framtiden, när man går igenom alla artiklar mm. Så kommer man se att Kommer man tro att det var för Bara för att jag spekulerar och så här. Det året, vilket år det nu var ja. Var också ett år för väldigt många ja. Kändisar som gick det är bort. ja det, är väldigt... det var något annat som dog Farrah Fawcett idag. dog i princip ja. Samtidigt och ingen mindre alls ja. Och sen hade han ju äldre sig själv Han som spelar Bill i, i Kill Bill-filmerna Ja, I, ähm, äh, vad heter han ähm, Han är också Det borde kunna hans namn Det är dåligt av oss Fast ja. alltså, pappa i också jättekänt Kanske vi kommer på namnet Medan mm. vi lyssnar på en låt Eller så heter han David Carradine Carradine, uh. det <Different laughs> <Yeah, laughs> yeah, yeah, ja, Då slipper vi tänka en massa Vi kan väl ta en låt Ja det kan vi göra ja. Ska vi köra en brobär? Vi kör någon Vatten mm.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 för av för trafiken när hon dyker upp uppstår paniken man krockar och kör på varandra och rullar ner i viken nej är med det som ler mitt i all Ingen, vingel la la la vingel la la la vingel la la la den ser sig inte för kör rakt och går upp de vatten vattnen. både huvudet och fattningen och ratten. Sen ligger de och drömmer hela natten. Jingle la laka. Jingle la alla, alla. Jingle la la, la. Som hastigare tyckar Man vänder sig om, viskar och skickar Hitta lintas, hålla blickar Ringelad Ringelad la Ringelad Ringelad la På de promenerar Stockar sig i trafiken, alla signalerar Del protesterar, andra applåderar Vem finns ut, alla kapitulerar Ringelad Åh, vilken bra låt det var Ja, och ja. Stellan Sundahl heter han okay. Vem för ja. Snacka om nyheter, snacka om nyheter. Oh. Det var, det, Nu har vi ju rätt ut det i alla fall Riktigt bra, det borde de lägga ut på, på ja, ett de. arkiv ja. Om de inte redan har gjort det ja, kanske de Det har. kanske de har faktiskt. Ja, vi, vi tar en låt till och kollar <laughs> nej. Uh, nej, men nu ska vi prata lite om bara saker som böcker och serier mm. som vi har uh, som vi kan uppmärksamma Från det gångna året ja. vi, vi, När vi pratar om det här innan kasten Så vi har inte så mycket Nej. som. Jag läser som ett gamla böcker och... Det blir ju ofta så ja. om, mm. Man läser oftast inte det absolut nyaste Men jag kan nämna en En manga Naruto Den tog slut i år Efter att ha hållit på i många, många år Jag vet inte exakt hur många Men jag gick på Nej, godskola ja. När gjorde så eh, Naruto-dubben eh. ja. ja just det, vi hade äh, ett projekt ett tag Där vi skulle dubba anime-serien Till svenskan mm. Vi kom väl igenom kanske halva första avsnittet ja. jag, hade, jag hade aldrig sett den Eller hade någon koll på Vad den handlade om när jag sattes till Att dubba roller Så jag gissade om karaktärer var Snälla eller elaka ja. Jag gissade fel mm. Är det Kishimoto som har gjort Allt? ja det tror jag och det kom ut ungefär 710 eller var, var. det kan vara exakt 700 chapters mm. så här, kapitel så det var väldigt långt men, men samtidigt inom manga världen det är, det är säkert inte den längsta Nej, absolut inte absolut inte men Gud, vad skönt det var skämtet till slut <laughs> alltså, för att man blev ju man tröttnar verkligen inte slut Om man känner att Tänk så dör jag innan. <laughs> innan de <här laughs> säger tar slut. Fanns det någonstans på vägen när det verkar som att nu det, skulle det inte ta slut, och sen så fortsatte de även fast de hade ett bra slut där. <sighs> nej, inte egentligen. För det hände ju med Dragon Ball att de hade. Så, ja. det, det här är liksom nu, nu är det slut, men så bara. Nej, vi, vi, vi, det, det ser ju så bra så vi fortsätter på det bara. Ett tag det, till. det man kände var väl kanske att uh, nu har de fightats mot den här bad guy som är mm. riktigt biffig. Mm. går det och göra en biffigare ja, mer. Ja. till slut var det liksom så här att det blev nästan så här gudalika väsen ja. så, som och då känner man att nu, nu är det nog slut efter det här mm. och då tror jag att de gick ut och sa att det här kommer att vara det sista, det sista story i liksom. ja. Men jag har hört Naruto omnämnas eller Naruto omnämnas Naruto. som ett positivt exempel i Pågående berättande mm. Man brukar jämföra med exempelvis då Animen av Pokémon mm. Att Ash aldrig åldras Eller för den delen lär sig Någonting under liksom seriens gång Han är för evigt samma pojke Som lämnade palett liksom Ja, det finns ju där. ingen karaktärsutveckling direkt i Pokémon <laughs> Nej, precis Men att Naruto inte bara har det Utan gör ganska smarta grejer I, i form av timeskips Och såna grejer mm. att de, det har inte Stämmer detta? Jag någonting. har inte läst detta själv Men stämmer det? Skulle du säga att det är så? Ja, absolut Och efter viss tid Så hoppade de ju två år i serien Och han åldrades ju verkligen Och mm. det hände ju En massa grejer Och nu ska jag nu måste jag dock poängtera att det är ju inte riktigt slut så här. Innan det är litet, utan själva nöjd ut manga mangan är slut. Däremot måste de vara på någon spin-off-manga så här. Och nu om, om ni inte har läst det, är lite spoiler nu då. För jag måste berätta typ några grejer om slutet. Men det, det, det kommer vissa avkommor till huvudkaraktärerna som, som, som de här spin off ser handlar om. Liksom. Som utspelar sig 10 liksom år framåt och 15 år framåt. Och så. <laughs> uh. det, det är lite intressant. Jag vet inte om någon har gjort den här jämförelsen. Igen, men då, är, då liknar ju Naruto Judge Dredd på ett sätt. att Judge Dredd åldras ju i realtid i serien ända sedan 80-talet. Så han är jättegammal nu i serierna. Ja, uh, okej. Okay. Uh. Det, det är ju inte... Nej, alltså, Naruto då. Det är ju år. Det är inte <laughs> två år. <laughs> det är under 13 år kanske. Att han, att han har åldrats uh. så inte bara i samma person hela tiden så. Jag borde jag var väl jag var med Naruto och Järvred, <laughs> för att jag tror inte någon har gjort det någonsin Sådär Nej. Uh, <laughs> så det är så där, ja, ja, faktiskt. Men uh, <laughs> det är jämfört som bygger på att karaktärer åldras. Ja. Ja och. Vi uh, ser vi ändå, tycker jag. Men, uh, ja. Oh, ja. Uh, vi vi lämnar uh, Naruto där. Uh, någon som har läst Något annat nytt. Uh, ja, jag, kan, jag kan dels så släpptes Terry Pratchets alla sista, alla, alla sista Discworld-bok i år, eh, en gång på stund. Uh, och den var väldigt bra, den handlar om en ny karaktär som heter Tiffany aching Discworld-böckerna är, för de som inte vet, 41 stycken fristående böcker i princip om en fiktiv eh, värld. Fantasy. En skiva som står på fyra elefanter Som står på en jättestor sköpadda I rymden Och det har i princip aldrig någonting med själva handlingen att göra Att det är en skiva som står på fyra elefanter Det är fantasyparodi Det är fantasyparodi fantasy men det är inte bara det det är, alltså, det är ju historier han har, han har, han, Utan att mena det har han skapat en hel värld mm. Han ville ju han, i, I de första böckerna så bara det bara menat Det var en parodi och det var inte meningen att saker och ting skulle hänga ihop Eller att kartor, man skulle kunna rita kartor över det För han ville bara kunna hitta på Och så efter ett tag så märkte han att om jag Fortsätter skriva böcker här Och jag skulle råka fucka upp och skriva Att den här gatan ligger här Eller den här staden ligger här När jag har en annan bok sagt annat så, så kommer folk att bli sura För det är så nördar fungerar Så då lät han ett fan Skapa en karta Och sen använde han den kartan själv Som referenspunkt eller använder okay. eh, Bara så att det inte skulle bli fel <laughs> Och han trivde sig Att den skapade en hel värld Han störde sig på att det blev näm Nämnt som fantasy eh, Om han skrev en historia om poliser Som han uttryckte det Jag skrev en historia om poliser Och så kände jag in en liten liten drake Och då var det inte längre en detektivhistoria Utan var det var en fantasyhistoria mm. Men han gick bort den sista boken Var, var fin, det var jättebra Faktiskt, ja, man, man vet ju aldrig Om såhär, är den skit liksom? men, men det var faktiskt väldigt, väldigt bra det är, det, är ingen, ja. han, det är ingen son är så Som ska fortsätta skriva, skriva. Nej, hans dotter eh, Har blivit tillfrågad om hon vill fortsätta skriva Och hon vägrar eh, För hon, hon tycker att det var hennes pappas verk Och ja. det Hon kommer att fortsätta att Ta hand om verket och Säga ja eller nej till eventuella tv-filmspel. Liksom men där kommer aldrig skriva fler böcker. Mm. Och kommer att komma Discord-grejer så är det med hans manus att säga. Hon jobbar med att skriva TV-spel stories. Mm. Och så så, så det, det är väldigt Faktiskt är det så Lite spoilervarning Men det händer en ganska stor grej Precis i början av boken för, Som för läsare en ganska, en ganska stor grej En ganska central karaktär Liksom Försvinner Och, och man, Jag fick lite känslan när jag läste boken Att ah, han, vis, han, visste, han visste att han skulle dö själv Så han skriver han skrev det här liksom, Det här jättehemska och sen så dör han Så han slipper för. <laughs> Ja. Ja. Ja och. Uh, ja. och sen så var det väl då uh, Victor, mm. ja, Victor Kasparsson Ja, Victor var Det bästa albumet än så länge tycker jag var, var det jag Det var väl så att jag meddelade Jönsson mm. Att det hade, du hade inte hört talas om det alls uh. Nej, alltså Victor Kasparsson Som vi har skrivit ganska, ganska mycket På bloggen i en serie Skriven av Helsingborgaran Denit Gustafsson Jag följer hans blogg Ganska, ganska frekvent mm. För uppdateringar Och den, han uppdaterar all sin blogg Till en stor, stor frustration Så plötsligt en dag så meddelar Fredda Att det ska komma ja. ett album Och jag som har var och varannan dag Varit inne på den här bloggen För sökande efter uppdateringen Visste inte om det, det stod en artikel i Helsingborgs Dagblad som, som, som min pappa Sa att det stod om, om den här serien Som du brukar läsa Så så då, jaha ja. Det visade sig att bloggen hade själv dött Och att han hade flyttat all sin verksamhet till Facebook mm. <laughs> Så där hade det stått jättemycket Om att ja. det var ny, nytt album på gång ja, för, för, mig, för mig är det så att liksom Spöket på Hotel Veja är, är den bästa Albumet, tycker jag Och de andra är bra Men Ja, det var okej det var just det Det var ju en samling Med tidigare historier mm. Som jag hade läst innan Men det var, en, det var ju som Jag skrev ett blogginlägg om det här ja. Så jag inte rapp rapa upp det igen Men jo det bra Men det här, i det här blogginlägget Så poängterade Fred en, en, en miss Ett ja. fel Som vi senare upptäckte att Dennis Gustafsson Hade gått till Marker som oläst, liksom, och länkat till oss och kommenterat ja. att de smarta killarna på Marker som oläst upptäckte min miss. Vilket är lite coolt Det är ser ut. <laughs> är... Och det är ju Fred, Fredde som ska ha all den ja. för det. Tack. Men det störde inte mig överhuvudtaget att det var en antologi. Nej. Och att jag hade läst berättelserna innan faktiskt. Jag det är ju lite av den att den du skulle, eller ska vara antologi. Att mm. de, det behöver inte vara riktigt en övergripande står Utan det kan vara ett gäng skräck stories Det första albumet var en, var en antologi Men sen så har de andra mm. Hela stories mm. allsammans Men jag är glad över att det här gick tillbaka Det är, det är faktiskt mitt favoritalbum av alla uh, Ja, definitivt mm. Ja mm. Sen har vi inte läst ett enda år Förutom det här <laughs> <Så> att, <laughs> nej, Jag har väl läst en del Ja. Men Jag kan jag... inte läsa själv, jag läste om läst om ringen Jag är sista näst sista kapitlet i kommer jag På svenska kom, eller engelska? På engelska. Mm. Jag läste om The Hobbit. Mm. Hobbit. I i ilska efter <laughs> efter sett Extended versionen av Peter Jacksons mm. Hobbitfilmer Jag behöver på på se om någon gång. Här, nej nej, de här Hobbit -filmerna. Nej. Nej. Ja, bra jag ta, hör, i, i, I ett och två Så att säga mm. så blir extended versionerna Lite mer lika böckerna Det är lite mer De klämmer in fler sånger Det är fler dialogbitar som är tagna direkt från böckerna mm. Men fem Femherrar slaget den sista Då är det verkligen bara Fler datoranimerade orker och troll Och dvärgar mm. eh, I en extra show Per Sprant, han blir bortklippt mycket från film två Som spelar om. Och då sades det, ja, men han är med, han är med i sista liksom. Björn kommer med med i sista. Inte äh, ens i Extended-versionen är han med. med. Man ser persbant lite hastigt, sen förvandlas han till en datoranimerad Björn. Och i Extended-varianten så får man se tre kanske tio sekunder mer av den datoranimerade Björnen. <laughs> man får se i är det en bra datoranimerad Björn eller Nej. Det var bara det att. Nej. Okej. Nej. <laughs> okay. Nej, vi får se. jag kan få se dem. Vi får se. Um, vi lämnar bläddra ja. nu. Och uh, vi ska prata lite om spel mm. som har kommit ut under det uh, förra året eller detta året. Och här, här är här är ju samma dilemma egentligen att jag för mig att jag har ju mest spelat gamla spel. Ja, samma här. Samma här. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Men vi, vi gör vårt bästa ändå. Jag kan börja med ett spel som jag faktiskt har spelat. Som mm. kom ut nu höstas. Det var Legacy of the Void, Starcraft 2. Mm. Och det är alltså det sista, den sista delen i trilogin som ja. heter Starcraft 2. Vilken, vilken ras är det då? som inte... Då är det Protoss. Protos. Ja. Hur länge har man väntat på den? Jag har några den här. Första, Wings of Liberty, kom 2010. Och sen kom Heart of the Swarm 2013. Och nu kom lägger of the Void. Och det är liksom i samma spel spelmotor. Det är ett ganska gamla spel. Det är ett, egentligen mm. ett fem år gammalt ja, spel det. som kom ut med lite såhär ny story liksom. Ja. Eh, och jag spelar ju dem mest för storyn. Och den var ju kanske sådär liksom. Eh, om jag om, om ändå ska jag en, mm. ställa en, en spoilerfråga här då. Mm. Men eh, slutade det på något vis med att eh, to be continued in Starcraft 3? Eller? Nej, inte alls. Utan den får ganska så... Eh, det blev rätt mycket closure när det gäller, ja. när det gäller Många av huvudkaraktärerna Jag uh, kom knappt ihåg Viktigt tid att sluta och det är aldrig ett bra tecken liksom. Nej men, uh, Jo men uh, nej, Det hintades väl inte så mycket om att det skulle komma något nytt Och jag trodde att det är ett tag ja. uh, Starcraft 2 Har väl uh, Inte varit så populärt De senaste åren som det var nu, Precis när, när det kom liksom. uh, Inte ens i uh, så här turneringssammanhang Och så nej. Uh, de bara kör vidare med Starcraft 1 Nej, det är ju inte heller så nej, jättepopulärt nej, nej. Liksom. Hela Starcrafts-grejen har och... Men Starcraft, nej utan Så när det gäller Och liksom e Så är det mycket Counter-Strike som, ja. som dominerar just nu liksom. League of Legends och de där ja, väl... Mobas Vad det nu betyder ja, De är väl också ganska stora Det är ju sjukt att CS, så. Ja, Dota, att CS fortfarande Att CS fortfarande Men det är ju så otroligt simpelt Men det, men men det är ju det liksom det är, ny, det, är ja, ja, det är en ny version av ja. CS ah. ja. uh. CS Go är det som är någon, liksom. uh. Så det är inte det vi brukar lana För tiden Vad håller du bli slut på med nu för tiden då, Utöver Stockkraft om det inte blev Blizzard. Det är något som heter Heroes of Storm. Ja, det, Heart, det är Hardstone. Det är alltså sådana där kortspel. Ja, just det. Datorkortspel. Och de är nog större just nu ja. än vad StarCraft är i alla fall. World of Warcraft tuggar på. Det är också ja. ganska gammalt. <laughs> det gör det säkert. 10 år gammalt. Tio mm. år gammalt år, I Europa kanske då. Om det var 2004 i USA. 2005 i Europa. Jag provar faktiskt en try och om det är jag. Uh, Möjligen inte alls biten av det, mm -hmm. ja, jag, jag känner mig så här lite stressad. Eh, på, det, på det viset att det är ett MMO. Så att de kan ju läggas ner. Jag har aldrig spelat det. Så liksom, jag borde ju som hinna spela det innan de ligger ner. Mm. Som de gjorde med City of Heroes eh, till exempel. Så. Ja, ja, ja. Finns det inga så här... Så, eh, såhär, privata server ja, kan, ja, det Om det väldigt... City of Heroes finns på privata server ja. Så kommer ju garanterat ja. <laughs> World of Warcraft finnas. Ultima Online finns fortfarande på, Nej, Ultima Online är inte ens nedlagt mm. <laughs> nej, <okay. laughs> Och det är från 97 ja, Någonting sånt där så, eh. När vi ändå pratar med oss, jag, Lord of the Rings Online ja. Det pratade jag lite om för Men Det spelade jag nu Sist jag kom Fram till Minas Tirith mm. eh, Och sen har jag inte spelat det sedan dess Jag vet inte alls Deras licens för eh, Gå ut 2017 tror jag Så eh, ingen vet inte Vad som kommer hända mm. eh, Om de kommer lägga ner skiten ändå eh, Och då har de ju, får de ju gärna hinna Fram till morgonen innan <laughs> Ja, det var lite trist. Om, om vi går vidare på här. en mospåret. Jag har en liten teori. Vi, vi kommer ju prata om Star Wars senare. Mm. Eh, som ni säkert visar. Eh, och i den nya Star wars filmen Det här är inte en spoiler. Eh, så har jag hört. Jag har inte själv märkt det. Men att det har gjorts referenser till eh, The Old Republic. Alltså, Knights of the Old Republic. Eh, och senare gjorde de ju ett MMO. Eh, som heter The Old Republic eh, Star Wars. Mm. Som vi som fortfarande är igång Och de har ju sagt det att det här Expanded Universe Alla de gamla böckerna har där, Det är inte kanon längre Men det är möjligt att The Old Republic fortfarande är kanon Eftersom det är ett MMO som de fortfarande Har igång mm. Och de vill inte att folk bara ska liksom Stavarsnördarna ska lämna det här Bara för att nej, nu är inte det kanon längre mm. Så vi kanske är så att det är, det är fortfarande kanon och, och kanske i Nights of the Old Republic-spelen För de, de är väldigt bra mm. Och de spelar sig flera tusen år innan resten Så att det, jag tror inte det stör Karon så mycket Om de är med fortfarande ja, Nu kan inte George Lucas gå in och peta heller Så det Nej. Ja. Ja Men vi, vi kommer att prata mer Source lite senare ja. Tänkte bara nämna några Andra spel som Också släppts, Fallout 4 Vart en stor mm. titeln kommer i höst mm. Uh, ingen här som har spelat den här Jag har spelat något av de spelarna jag Men jag har förstått på internet att det är En jättegrej att det har kommit ut mm. för alltså, Först för, alltså, Om man tittar på en sån grej utifrån Som jag gör på internet som aldrig har spelat liksom, Så alltså, ser jag ju bara sånt alltså, Memes i princip som rullar för dig och, och vänner som skriver på Facebook att de spelar ut mm. Jag har en kompis som blir mystiskt sjuk Precis när det <laughs> kommer <hit>. mm. <laughs> ut Men Det jag såg var Eh, precis dagen det släpptes en massa, massa inlägg på temat. Fan vad coolt det här är Jag tänker sjukskriva mig från jobbet Och, så vidare. och sen tror jag det, Jag tror inte ens en dag Förrän det började dyka upp memes Och liknande på, på 4 det spelet Och det är Bug, bara och, Ja det är buggigt och det är mög Och, och de skulle stannat efter 3 så uh, okay. Men jag antar att det är så här Med varje stor grej Jag antar yeah. att det var så med The Force Awakens just också it, Att jag yeah. bara inte ser det liksom. eller, eller, När det gäller spel så är det Jag tror det är nästan standard nu så att är ett, ett, ett, ett sånt här stort hypat spel kommer ut så det visar sig att de inte har gjort färdigt spelet Så att det är väldigt buggigt Och sen så några, kanske något år senare så Nu är det ganska bra Och just Betsa som har gjort ja, äh, Färdigt spelet är, är ju är för just det där Jag har spelat många av de, de Lite så här, mellan gamla spelen Alltså mm. Oblivion, Skyrim Och även Farid 3 Mm. Och det var ju samma grej där, liksom. de är ju fruktansvärt buggiga och oftast behövs det in officiella patchar för, för att ja. få många av buggarna. Liksom. Ja. Men i, i, för, i och för sig så var liksom Fallout 1 och 2 var också väldigt buggiga. Det var ja, ett okay. företag, men de är, också, de är också ganska kända för. Det var mm. någon som sa så att ja, det fanns det, det, det fascinerande att, att uh, Fallout 2 kan vara mer byggigt än Fallout 1, för Fallout 1 är bara en stor kakolacka. <laughs> Han det, som, det är bra spel sådär, och sådär Man kan ju patcha det men ja. det, det är mycket buggar i de spelen Jag kommer absolut och spela det Kanske, kanske nästa år men, Och hoppningsvis kanske då de här, Har vi löst de här sakerna Och, och, och så kan vi prata om det i nästa årskrön ja, ja just, just det så. Ellers, vi, vi kan ju lova att För vi kommer att nu, ja, ja. Vi, vi, Det här är en ny grej Vi, ny grej. vi ska göra årskrön år, år. Ja, Det finns Ingen bättre garanti för att vi aldrig någonsin Kommer ses igen <laughs> Att lova någonting Förvärlden brukar vi säga på tal om ute dubben Att vi skulle göra grejer efter dubben Det betyder liksom att vi vill jävligt gärna göra det här Men vi kommer aldrig att göra det <laughs> Ja, ett annat Sörspel som jag inte heller spelat men som jag Väldigt gärna vill spela Meta -Gear, sorry, fem. Det är 5 Metagare 5 vi kan ju... jag har hört att det ska vara jättebra. Ja. Vi, är... vi kan ju komma in då på den här grejen. Det är ju Hideo Kojima, mm. den kända japanska spelskaper som har legat bakom alla Metal Gear-spelen i princip. Uh, han har blivit sparkad från Konami. Jag kan inte detaljerna så, att, så jag vill inte liksom uttala mig allt för mycket om det här egentligen. Men det är att han har slutat eller blivit sparkad från Konami. Uh, så det här är, ska ju vara hans sista... Mm. Metal Gear-spel, vilket mm. han är för sig jag sa redan med Metal Gear Solid 2 att det här är mitt sista <laughs> mm. Metal Gear, och sen såg det 3 4, och 4 och nu är det 5 men nu, liksom, nu jobbar jag inte på Konami längre så det är troligtvis hans sista det kanske, är, kanske inte är det sista Metal Gear Solid-spelet för det kanske blir ett spel utan honom, mm. men det, det skulle ju vara som att det liksom, kommer en ny Star Wars-film utan George Lucas inblandad mm det kanske blir bra ja precis. Han var inblandad <laughs> han, ja. han var faktiskt inblandad. Och, och, och Kojima i och liknar ju också slukas i den mån att han, är, han, har, han har ju många bra idéer och, och mycket av det gjort men ibland så svävar han ut och gör konstiga saker mm. också. Eh, så så och det, är liksom, det är därför metoder således ben har ju en väldigt distinkt stil på gott och ont mm. eh, som kanske försvinner nu när, när inte han är inblandad längre. Jag, jag har bara sett, alltså jag har aldrig spelat det Jag har bara sett cutscenes utav Metal mm. Gear-spel och det verkar så Jävla pajigt eh, Alltså ja, jag köper att det är säkert är Ascoolt, men för mig då som än en gång Tittar på det utifrån, mm. ser jag var De här extremt pajiga, överspelade Ibland inte jättebra eh, voice actade. <laughs> men och, och, sak, saken är också det, att, vi har fått om, är det, liksom, det Det finns tydligen en sån Man kan säga att det, det verkar finnas en sån varannan Regel när det gäller Metal gear mm. Precis som med Star Trek-filmerna Att Metal Gear Solid 1 var väldigt bra mm. Ganska Lite långa medan cutscenes Men inte för långa Sen så kom Metal Gear Solid 2 Som har jättelånga cutscenes Och ibland så är det bara liksom två gubbar Inte ens liksom en cutscene utan det är bara bilder på två gubbar Som rör på läpparna mm. Och de bara pratar med varandra Sen har jag spelat Metal Gear Solid 3 Men det lär vara bra Och sen så kom Metal Gear Solid 4 Som då var Kojima Det här ska vara mitt sista spel Så jag ska knyta upp alla trådarna vilket innebär jättelånga cutscenes Jag tror det var det som du berättade Att du såg någon sån här let's play Av Metal Gear Solid 4 ja, tror jag. Han, Snake var jättegammal Ja det är 4 och det var typ Han var på en kyrkogård Och sa mm. jag ska aldrig mer göra det här Och så var mm. det någon som sa ja, men Du måste en gång till ja. mm. Och sen så kommer det Metal Gear Solid 5 nu då. Som mm. utspelar sig före det här Och det är ju det är, det är den här Han som heter Big Boss som är en annan karaktär som mm. har varit med länge. Det är han som är i trean också. Ja, ja. Så det här lär vara ett bra spel. Mycket bättre då än för fyran i alla fall. Så det är bra om Kodyma slutar nu. Ja. Med flaggan är i topp i alla fall. Jag har spelat då med ettan, tvåan, trean och fyran. Och, och trean är mitt absolut favoritspel. I, många verkar i tycka att det är. Det är, det är men fyran var verkligen det var så extremt många cutscenes i det mm. spelet Och jag älskar annars cutscenes Alltså jag, jag tyckte med. det var jättekul med cutscenes ja. i de andra spelarna Men där var det verkligen Det kunde ta 45 minuter Man kunde lägga sig från sig kontrollen liksom och, och, och, och bara sitta och glo på, på. Det det kan, kunde man, kan man pausa i cutscenes Kan man gå på toa eller ja, ja man kan, man kan det ja, okay. Tack och lov liksom. Vilket, är... vilket är i, i sig är Vi måste sätta in en funktion för att pausa i våra cutscenes <laughs> För de är för långa Vad de liksom att säga, fast vänta nu ja. Men uh, ja jag, ska, jag kommer att spela det uh, Någon gång uh, Men uh, mm. Vi får se nu uh, Flera spel Undertale ja Jag har inte spelat det Jag har bara hört att det har exploderat ganska stort Och att det är väldigt inspirerat Av ett av mina gamla favoritspel Earthbound Mm. Så därför är jag ändå intresserad av att testa det Och spela det Det är också en sån där tydligare som är liksom, Säg ingenting om handlingen Säg ingenting för det är, det är väldigt sån här handling, säg, säg inga spoilers eller någonting mm. Och jag har inte spelat det så jag kan inte säga några spoilers Så ni behöver inte oroa för det Men det, det har väl blivit ganska stort vad jag har fått ut det som i alla fall. Mm. Om ni har hört talas om namnet. Ik eller? Jo, jag har hört namnet och sett att det var väldigt högt på många listor och mm. sånt. Men inte mer alltså. Så, så mm. vi vet inte så mycket om det här. Nej. Så, så ni får korrupt vi... själva. Ja. <laughs> mm. uh, skri... hey, lyssna inte på oss. Bara. <laughs> skriv in till oss och, och berätta vad ni tyckte. Skriv! Att ni finns. Bara, ja. bara skriv. Yeah. Uh, Mario Maker är det någon som har stöttat det. Mm -hmm. Men Mario Maker. En grej som hände med Mario Maker för det, det, det, jag vet jag hade nog kunnat ta jävligt kul med Mario Maker. Jag tycker om såna här eh, men det har, det har skapat en så här självspelartrend. Ja, jag har hört talas om du bygger banor som gör att Mario börjar med att han skjuts iväg från en plattform och sen så är det banan byggd så att han aldrig man behöver aldrig trycka på kontrollen. Mario mm -hmm. tar sig igenom hela banan bara genom att bli puttad på saker mm -hmm. eller landa på eh, fiender. Ja. Eh, det är väl en, ja, i sig det är en ganska speciell utmaning. Hur kan du designa en bana ja. så att man inte det, behöver röra sig men också inte där? Det är en utmaning för design och <laughs> det inte för den som ska spela banan sen då. Men det säger väl en del om, om, om, om spelet. Alltså, ja, idén är väl någonstans försäljningsmässigt att man ska kunna slänga, bygga banor, svåra banor, och mm. sen slänga ut dem på, liksom, mm. så, så andra kan ladda ner ja. och, och, och så. Men jag tror inte det är. Riktigt så folk spelar det mm. äh, Även om Nintendo kanske vill det Och även om folk kanske säger att de vill ha det så mm. Så tror jag inte det är så folk spelar det Jag tror det är just det här Att bygga en egen bana där man inte behöver röra sig Och ändå ta sig igenom hela banan Det påminner mig om en, äh, en annan grej vi, vi, Förr i tiden brukade vi spela ett spel Som heter Manhattan och ett brädspel äh, och Funkar ungefär som monopol Man, man hade sådana plasthus Som markerade vissa där mm. ut och ute Men vi spelade aldrig själva för att bygga Vi tog de här plasthusen och så, vi, så fick man bygga man byggde tornar man hur de lite ovanpå alltså kunde det bli skit de här tårna. den som satt den sista biten du ju den, förlora. Det var skitkul det spelar jättemycket. Det är samma grej lite att man tar grundkonceptet eller man, man gör något annat med spelet liksom, det jag, det är jag, tänkt jag, jag jag kommer jag Ännu längre en tillbaks när jag gick på Dagis. Så, så fanns det ett Bamsi-spel som var, det skulle vara så här, som liksom ett man, man flyttar gå framåt. Men spelplanen var utbyggt av pusselbitar, som man alltså satte ihop mm. en ny plan varje gång. Och då var det mycket roligt att bygga upp planen och faktiskt spela det <laughs> uh, för att jag så långt tillbaka. Så nördar funkar. Ja vi säger att vi vill interagera med andra människor vi vill inte interagera med andra människor det var ju så det har han nu berättat innan men det vill så Sim City berörde att han will Wright han gjorde ett sånt här ska göra ett sånt action Raidon Bungling Bay heter det som var typ ett helikopter man flyger en helikopter och skjuter på andra helikopter mm. över en stad och sen så bara han upptäckte att, jag håller på att designa de här nivåerna Med städer, och sätta ut hus och sånt där Det är mycket roligare mm. än att flyga helikopter Och skjuta ovanför det Så det var ett spel som om har byggt upp städer istället Som det är SimCity uh, Så det, det, är nu, det har funnits nu ganska länge det. Jag älskar en, en, en, en sista grej på här mm. Mm. Uh, s, det här konceptet Ett Playstation-spel uh, Star Wars 1 alltså Phantom Menace mm. Uh, Mos Espa Arenan eller, um, det var en bana där där kunde man, tanken var att man skulle gå och hämta uh, hämta den här repair partsen och så uh, man sprang runt och skulle uh, Interagera och prata med folk hela tiden. Men vi kom på att om man hugger ner Alla Och bara snor de här grejerna istället Så kan man också klara Om man är jävligt grym Då hade man alla På hela banan sprang efter När man dog av ett slag Så det var väldigt väldigt svårt Men det var en helt ny utmaning i det är riktigt i det spelet och, och kameran i det spelet det Är så jävla värdelösa Och jag vet Spelet nästan uppmuntrar en hjälp civila Det är svårt Varnar ni återgånga eh, när man ska rädda Jar Jar Binks Även eh, om det, det Säger aldrig det rakt ut Men i princip så måste du mörda Oskyldiga Gungans för att eh, Transportera Och gör du det så kommer du bli Attackerad av andra Gungans Du måste cool. nästan göra det, du kan låta bli Men du måste nästan göra det Och då kommer du bli attackerad av alla andra Så du måste utrota hela den här civilisationen av gången för att Jar Jar Binks ja, Det är intressant Ja, oh, jäklar Men har vi nu kommit långt ifrån 2015? Ja, det har vi gjort här. Har Jag ska nämna ett, ett sista spel var, ja. som är på listan Rocket League, har ni hört alla om det? Jag har namnet, men inte mer än. så. För. för det är faktiskt ett av få nya spel jag har spelat så jag nämner det bara snabbt. Det är en slags blandning av bilspel och fotboll. Som man spelar på som en bil på en inhägnad fotbollsarena. Och så är det en boll och så spelar man på nätet mot andra bilar. Och så ska man ja, köra på bollen så att den trillar in motståndagens mål. Mm. Typ så. Äh, väldigt simpelt och ganska, så, ganska roligt. Så, mm. Förstår att det blev populärt. Men, mm. Jag tröttnade på det efter någon vecka. Så. Men väldigt, äh, det var, det var såhär, ganska frustrerande. Det är väldigt svårt att styra den här bågen. Mm. Mm. Ja, nu ska vi köra Freddes favoritlåt. Åh, fan ja, fan. Jag, jag, ja, jag vet inte vad to do. gör. det Both back naked, banging on the bathroom door. How could I forget that I had given her an extra few All this time she was standing there She never took her eyes off me Oh, you finna do man access to your villa? Trespass on a witness, all of you clean on your pillar You better watch your back before she turn into a killer Let's review so the situation that you call the finna To be a true player, you finna know how to play If you say a night, come I say a day Never admit to a word what she say I Ain't she claim I'll tell her baby no way But she caught me on the counter Wasn't me Saw me banging on the sofa Wasn't me I even had her in the shower Wasn't me She even caught me on camera Wasn't she me She saw the marks on my shoulder Wasn't me Heard the words that I told her Wasn't me Heard the screens getting louder Wasn't me She said until it was done To see why should be me when I told her me? Make sure said I'm so real and right for I never you should see I make the trigger low flex. As far as you favor you in a complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she ain't gonna a bullet for things so from the past. All the little evidence you better know for mass. Quick for your answer, don't overtalk. But with the back a your gun, you know you better run fast. But she got me on the counter. Wasn't me. She saw me banging on the sofa. It Wasn't me. I even had her in the shower. It Wasn't me. She even caught me on camera. No. Wasn't me. You saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Han här <laughs> ja, mest upp personligt skit för Ja jag jag bara med ja. <laughs> <Fast>. <laughs> Nej, men det, man kan inte hjälpa det. <laughs> Så är det. vi ska runda av 2015 med filmåret de filmer som har kommit ut Um, vi börjar med den senaste Star Wars-filmen. Ja, episod 7 Exakt. Så att de satt inte ut episod 7 på planscherna eller någonting, vilket jag tycker är lite sorgligt. Det är en väldigt, väldigt nördig grej att vara så. Ja, med med. Men jag håller ja, med, jag tycker också det är sorgligt. Det är ju en riktigt bra film mm. Mm. Skulle jag vilja säga Ska vi ta en, en ganska Rerad spoilervarning här nu då För de som lyssnar och inte har sett den ännu Vi kommer säkert att skriva på bloggen att det här är en spoilervarning också Ja, alltså har man inte sett den än Så bör man nog inte Vi, vi kommer nog försöka undvika ja. men, men bara så här vill man gå in eh, mm. så, så. Ja, absolut men eh, vi, vi såg den på premiär mm. Mm. Eh, jag, var, eh, jag hade svårt att ta in Filmen kan jag säga alltså, eh, efteråt. Det var så mycket eller, så, det var så mycket att ta in Och så mycket man kände mm. Och så häftiga eh, grejer liksom. Så efteråt så märkte jag att det, liksom, Bitar av den som jag inte ens har Tänkt på mm. Så jag gick och såg den faktiskt igen eh, Med ett gäng som inte hade sett den alls eh, Och då tänkte jag för det var mycket som hade grott i huvudet efter att jag hade sett filmen så här, det, här, det här störde mig Det här störde mig Så jag gick in med väldigt, väldigt kritiska ögon liksom. Nej, nu ska jag inte bli lurad Nu ska jag inte bli förblindad som alla blev av episod 1 När den kom ut liksom. för, om, Jag vet om ni minns den, men när episode 1 kom ut så fick den ju tummar upp och fyra, fyra och fem stjärnor Nästan överallt mm. uh, uh, Men nej, nej Jag gick in med extra kritiska ögon Och såg över varje scen så jag, Det blev bara bättre Faktiskt Jag... Väldigt jag, Den är inte en perfekt film, men jag tror också att den inte hade någon chans att vara det så, så, så, så nördig som, som jag själv är. Jag är väldigt jag, är väldigt, jag tycker väldigt jag mycket mm. uh, om den. Det kanske är bäst om vi börjar med det vi inte tyckte om. Med, med, ja, ja. <laughs> sen så kan jag prata om det mer positiva. Uh, och den, den största kritiken jag har mot den här filmen. Uh, nu ska jag förklara det här: men att den kändes liten i det, i det men att Star Wars-universum om vi tar de gamla de första Star Wars-filmerna som kom redan i den första Star Wars-filmen så besöker de staden Mos Eisley på, på Tatooine ökenplaneterna då. Mm. Och, det, och det är ju en ganska stor stad många kanske jag gittar att det måste vara tusentals med en varelser som bor där från alla möjliga delar av, av universum Som har liksom kommit dit Och man får se olika sorters utomjordingar och, och slapstick ja, Det är kul ja, och, och man, man, man får liksom intrycket av att det här, liksom, det här är bara en liten, liten del av en väldigt, väldigt stor galax Väldigt stort universum och sen så i, I nästa film så, så hamnar man ju på, exempel på Cloud City Som också är en väldigt stor stad Med massor med byggnader Och liksom massor med folk som bara går förbi I bakgrunden och bär en glasmaskin under armen och, Eller mm. någonting sånt och eh, vad, vad är det med den killen vad har han för historia liksom, och sånt där. Eh, det var ett jättemycket sånt i kanske i Return of the Jedi där är de ju special var, special edition Så får man åtminstone se minnas säga ja. Och en, den här Jungle ändå har åtminstone den har ju, ju Ewokbygen och den har liksom Imperiebasen och så vidare och det är ju lite grann i alla fall. Och om man sen tar prequel filmerna och allt runt som har sagts dem men de har ju väldigt många de har ju jättemånga stora städer Ja, det. ja, visst. visst. är som liksom en planet som är en jättestor stad. Vi har Naboo som både ha, Otoganga som vi pratade om innan, Sidia, ja, precis. Nu är väldigt, det är ganska lätt att kunna de här namnen, men och så vidare och så vidare. I The Force Awakens, den här nya filmen, där så hamnar man på en skogsplanet där det finns en byggnad. Och det är en väldigt bra byggnad och det är en väldigt trevlig byggnad, och den. Det finns många intressanta som jag men det är en byggnad. Eh, och och det, den här ökenplaneten som finns i början, vad heter den nu igen? Jakku. Jakku. Den är liksom, det är liksom jag förstår att den är tänkt att vara som en ännu sämre tatooin alltså, för de som bor där. För det, det finns, det är en by och sen så är det ett annat liksom, lite, liten bosättning där det finns typ två rymdskepp och så lite tält som står utställda. Eh, och sen så är det om vi då kommer till okay, jag ska undvika att spoila det här för mycket, men jag vet inte hur jag ska undvika spoiler det här egentligen. <laughs> eh, det är bara spoiler. Yeah, ja, det är lika bra. Okay, det var en extra stor varning att det här är en ganska stor spoiler. Men eh, det finns ju det stora supervapnet, eh, The Starkiller, eh, som. Starkiller Base. Starkiller Base, ja, som ni kanske sett på planschen, eh, som, som förstör ett antal planeter eh, som tydligen ligger väldigt nära varandra och eh, folk som står på en annan planet kan se de här planeterna förstöras vilket jag får intrycket av all, all, all, allting i den här filmen utspelar sig liksom ihopaklumpat i en väldigt liten del av galaxen mm. eh, och sammantaget gör det här så att hela liksom, filmen känns som att liten om bara våra att förstår vad jag menar då att det, det är inte liksom lika utspritt som i de gamla filmerna det är inte en del av galaxen Det är meningen att Starkiller Base Ska ligga i utkanterna Av den här galaxen I mm. det som heter The Unknown Regions Det är meningen att planeten på vilken de befinner sig När de kan se den förstörda planeten Ligger någonstans i mitten mm. Det är meningen att den förstörda planeten ska ligga eller, alltså, i mitt, inte i mitten av galaxen utan mellan mellanregionen ja. av, av galaxen. Mm. Eh, och och planet som blir förstörd ligger i mitten i närheten av Coruscant. Det är inte Coruscant men det Nej. sägs väldigt hastigt bara. Eh, och den planeten, det är bara den planeten tillsammans med dess månar som förstörs. Men ja. på den befann sig tydligen hela republikens flotta. Ja. Jävla illa och placera alla sina ägg På ett ställe faktiskt Och, och det, man, vi kan ju nämna det att det här är ju, Nu får vi nu få göra en, en spoiler För de som inte har sett den nya start, Gamla start, Star Trek-filmen Star, Trek. Star Trek Den ja. som bara heter Star Trek ja. Av J.J. Abrams För där händer samma sak Att en planet mm. förstörs Och en person som står på en planet I ett helt annat solsystem Ser den här planeten förstöras mm. Så, så det, det verkar vara Abrams grain det, det, det, det är en väldigt bra visuell ja, det är det. Som det, det, Men det är rätt dumt Om man tänker på det Sen å andra sidan, det är, Star Wars har aldrig varit särskilt bra På sin vetenskap nej. Men det, äh, det, det, det har ju inte varit så här dålig På sin vetenskap ändå mm. Och som sagt, det, det viktiga är att det gör Att det känns, det känns väldigt litet Men det, det är ju, det är ju för, för min synvinkel så är det ju Det är, en lit, en, det är en liten, ett litet mm. klagomål. i en Ja. väldigt bra film, filmens fokus är ju inte det här, det är en ja. grej som händer och som jag önskar att de hade gjort snyggare och förklarat bättre mm. men det som är i filmen alltså det är bättre att för, för mig att, att tycka om det som är i filmen än att klaga mm. på det som inte är i filmen så att säga Så, så det, den historien Sen, men, men om vi, om vi går över till den andra som jag inte bara jag har kritiserat men som det många har kritiserat, den här filmen är ju väldigt mycket referenser till de tidigare filmerna Äh, jättemycket referenser mm. och, och liksom av det som händer i det där. Men å andra sidan så har ju Star Wars alltid varit det. Mm. Redan liksom, äh, om man säger Empire Strikes Back gjorde ju saker som de gjorde i äh, i den första filmen igen. Och Return of the Jedi jävlar ja, spränger om en dödstjärna till. Mm. Äh, ovanför en djungelplanet. Ja. Äh, så det är inte... Jag, jag, jag känner inte... Och de gör ju nya grejer med... Alltså de, de vinklar på nya sätt, känner jag ändå. Så att, eh, men liksom när de har... Och återigen en, en liten spoiler. Det är inte lika stor spoiler. Men när de har... Eh, snarare blir Anakin Skywalker's ljussvärd... Som ligger ner i snön... St ställer sig på kant... Precis som det stod på kant... I hot-scenen. Och eh, sedan dras med kraften ur snön... På exakt samma sätt... Som i, som i The Empire Strikes Back Då kände jag ni, ni, ni kunde liksom kanske ligga ner när det står ute i snön På exakt samma ja, det, vinkel Där är Stormtroopers som upprepar exakta repliker ja. Från de första, första Star Wars-filmen ja. men, men sen har jag också då Jag har ju läst det att De som har gjort de här filmerna nu de har sagt att den här filmen den är från nördarna. Eh, det, det här, här lägger vi alla våra referenser Sen ska vi göra nya saker I de kommande filmerna jag hoppas verkligen det. Ja. För i Abrams Star Trek-filmer så gjorde de en film som heter Star Trek. Som var fylld med referenser. Mm. Inte smockfylld. Där var en egen story också. Men där var mm. mycket referenser. Ja. Eh, och sen så gjorde de Star Trek Into Darkness. Star Trek Into Darkness. Star Trek Into Darkness. Eh, som... I princip inte hade någon egen story Utan bara var referenser till andra grejer ja. det, är till och med en, en, det är till och med flera gånger Då handlingen stannar För att någon mer eller mindre tittar in i kameran Och gör en referens Det är verkligen ja, Spoiler för Star Trek Into Darkness Men vid tillfälligt tillfälle Jag kan inte prata med det just nu Jag håller på att operera på en Tribble här Jag satt bara och väntade på att han skulle titta in i kameran Och liksom blinka Ah Tribbles För avsnittet Jag håller på att operera på en Tribble Från tv-serien Star Trek yeah. Tr Trouble with Tribbles Ja, André, jag är ja. nyfiken på, för du är inte lika stor Star Wars-nörd som jag och Fredde Så jag är lite Nej. nyfiken på dina tankar. Nu har vi varit väldigt kritiska. Ja. Så. ja, och jag, som Jenson nämnde, är ju då lite så här, mer sunt äh, <laughs> Star Wars-fan kanske. Jag äh, bryr mig inte, jag, sånt jag har sett de, de andra filmerna på, på, på jättemånga år liksom sådär. Men ja, det är ju, Som vanligt i bio var Säkra Jag var, var väldigt nöjd Jag tyckte den var bra mm. e, Och det var underhållande och, Men det här var nog första gången jag var på bio Under 2015 också e, Och kanske 2014 då <laughs> Också, jag är nästan aldrig på bio Så jag slogs väldigt mycket av Jag tyckte det var jättesnygg liksom. En väldigt snygg film e, Men det kan ju vara så att filmer är så snygga för snygga mm. När man ser dem på Nej. bio men det är kanske ni, ni som är mer bra Tyckte ni om vad var snygg? Eller? Jag tyckte nästan nej, Det kan det måste vara på min biosalong Att bilden var nästan för skarp Och det känns Ska inte biofilm, ska inte det vara lite sådär suddigt Egentligen för att det ska få Den här biokänslan Nej, alltså det, det där, nej. Det, det, där är, det där är Att du aldrig är nöjd nej, Precis, det är det Jag tyckte Alltså, den är gjort med extremt mycket praktiska effekter Som är mm. snyggare mm. Alltså datanimationer är inte i sig fel Men så som vi pratade om i Thomas J mm. alltså, De används ibland Helt och hållet fel mm. Och det gjorde det de inte i den här filmen för ja, det fanns det egentligen inget, inget sätt för dem att inte går den här vägen som de gick kanske Med tanke på den kritik som de första Tre filmerna var Men, men det, det som var då att Abrams har ju utan att säga det rakt ut Ganska länge liksom poängterat Att han vill göra det med praktiska effekter mm. Han har till och med använt en, en, en, ett sätt att filma den på Som gör att effekter är svårare mm. Liksom för att för, Han har ju aldrig sagt George Lucas fuckade upp Och trodde att man kunde teckna filmerna i en dator och sen inte behöva anstränga sig Det har jag inte sagt Men under, det har ju legat under Allt annat han sagt liksom. Som barn så uppskattar jag alltid praktiska effekter Och det är det jag ser med Star Wars Att praktiska effekter är viktigt och så vidare det Han inte säger är det där liksom Och jag vet att vi hatar prequel-filmerna På grund av detta yeah. Men det är verkligen det som har legat liksom, under Och då, en gång spoiler Är det störigt att Storskurken i filmen var en datoranimation spelades av alltså Andy circus. och det är nästan som att någon har sagt att men det är ju Andy Circus, Då måste han vara datoranumerad mm. För Andy Circus finns inte på riktigt Han, han, är, bara, han är bara en sån här motion tracking suit liksom. ja. Och det är ju väldigt, väldigt synd För designen var trist eh, Han rör sig på det här sättet som jag hatar Som datoranumerade karaktärer rör sig på Trots att han är motion trackad så rör han sig Han ständigt gungar lite grann Och, och, och tydliga andetag Och det är, det är så uncanny valley Över hela grejen eh, Skitsnyggt att Det visar sig att det är ett hologram Skitsnyggt gjort, jättebra Jag hatar bara verkligen designen på det Att, att han tvunget skulle vara Datoranimerad och riktigt trist designad då, då hade jag en sån här ganska bizarr teori Om det, om att det är ju intressant Att, för att den stora skurken i den nya Star Wars-filmen Är en datoranimation Eftersom datoranimation Är någonting som, som var då Enligt många var dåligt för Star Wars Så är skurken Meta, en metakommentar att skurken är datoranimation. Väldigt poängligt. <laughs> uh, uh, ja. en, en sak då gällande här, och det är också en, jag har nog kommit med ganska många teorier här nu men en, en teori då om, om det här med praktiska spe, specialeffekter. Där jag pratar om att det var, kändes väldigt litet alla ställen var så små och det var så få byggnader. Uh, man skulle kunna tro att ja, om de ska använda praktiska specialeffekter och det är ganska svårt så kan de inte göra så många Figurer eller varelser Eller byggnader och sånt där om allting ska vara fysiskt Men annars säga det här en Star Wars film Som borde ha en jättestor budget ja. Så de borde ju kunna göra det Så jag vet inte vad jag ska tänka om det Men väldigt snyggt det som fanns Jag, jag tror att det finns en tanke på att det ska utspela sig I civilisationens ja. utkanter Att jo. allting ska utspela sig i civilisationens utkanter ja. Och därför ska det se lite ut. Alltså, mm. Jag tror faktiskt det är överlagt ja. jag, Abrams är väldigt duktig på, på Sådana saker Till skillnad från vissa andra <skratt> George Lucas. Mm. <laughs> men men så det, jag tror faktiskt Det är med flit Men det är, nu, kan också vara för att jag är just nu väldigt glad För J.J. Abrams och är beredd att försvara honom I <laughs> mycket Och sen, sen och en sak som, som, jag, som jag också Nu börjar jag kritisera, kommer med mer kritik Men att det, det är ju det här Det är lite oklart förklarat Vad relationen mellan då The Resistance Som är de nya rebellerna Och det som är den nya republiken De är inte en de är inte en del av republiken men de, de är ju liksom finansierade av republiken och det ja, förklaras och man inte mamma och republikens logotyp. Ja precis. Och det, och det är lite oklart i filmen. Det står ju i inlämningstexten och försöka förklara lite grann och man kan ju läsa på internet förklaringar sen då. Mm. Och jag, min min tanke där är någonstans att de har kanske tagit till sig för mycket en kritik som fanns mot prequel filmerna. Det var ju det att de pratar bara om, om skatter hela tiden. Och de pratar bara politik hela tiden. Och bara senare när folk står och pratar med varandra och förklarar handlingen. Så nu överkompenserar de istället genom att inte förklara handlingen alls. Mm. Utan bara låta det rulla på. Vilket jag tycker är en liten synd att. Om man säger redan i A New Hope så fanns en scen där de satt runt ett bord och pratade lite grann. Mm. Så det hade varit helt fel om de haft lite mer sitta stilla och prata än vad de hade. Mm. Jag, så, jag såg en bild på Reddit, det var någon som hade samma kritik där, som tyckte att man borde få ut en, en liten foul när ja. <laughs> man gick på filmen <laughs> så, så, så, Där så det var en liten förklaring så här, The Resistance och så bla bla, bla the Republic bla, bla, bla, ja. First Order bla bla bla och så ja ah, okay. det, där kommer faktiskt en bok som var ja. menade, så här, som heter Aftermath idén är att den ska förklara hur vi tog oss från äh, Awakens till äh, från Return of the Jedi till Awakens. Ja. Äh, det är en jättedålig bok och den förklarar inte alls hur man tog sig <laughs> från äh, det, det är en kul liten historia med, med, med, med fyra, fem rebeller som, som man får väl hintar till hur imperiet imploderade i boken Men äh, inte, inte alls, det förklarar ingenting med The Resistance Och ingenting med First Order och Det är för att det är del ett av tre mm. Så det kommer nog hinna komma ut en Star Wars-film i sagan till Innan äh, den äh, trilogin är klar Sen får vi veta Så Sen får vi veta precis. Ja. Nu, nu har vi pratat ganska mycket om Ståhls, men nu har vi ett klagat på Ståhls igen. Så innan vi bara går och gör så kan vi säga lite grann om vad vi tyckte var bra också. Jag tycker så här: Gönsön har ju såhär, tyck, sagt mycket bra om det. Du har klagat mycket. Ja. <laughs> vi vänder på det. Ja, nu, nu, nu, Fede, vad tyckte du var du bra? Jag har klagat mycket. Så ja, jag tycker om karaktärerna de, de, de tre då Finn, Ray och Poe mm. eh, Är jättebra karaktärer eh, jag, vet, jag vet inte vilka av dem som är för Poe är ju sådär lite, kommer lite i skymundan egentligen, För han är inte huvudhuvudpersonen Känns det som mm. Men eh, Ray, Ray är ju, är ju ja, Helt härlig och Finn är nästan ännu mer härlig För han är, han är ju livrädd hela tiden mm. <laughs> Och det, det är underbart Att se C Carrie Fisher som spelar upp Prinsess Leia i originalen hon, hon berättade att hon någon gång blev tillsagd Av ett vuxet fan Att jag, jag tänkte på dig Varje dag under hela min uppväxt Under tonåren så tänkte jag på dig Flera gånger om dagen Och när hon då lade ihop vad han menade och hon, blev då, hon sa detta i en intervju Där hon blev intervjuad tillsammans med Daisy Ridley Som spelar Ray, och Ray blev, Daisy Ridley då blev lite När hon förstod att den här mannen Som pratade med Carrie Fisher syftade till jorna ni Så blev hon lite tagen och då vände Carrie Fisher till henne och sa Ja, välkommen det är... Nu får du hantera det mm. <laughs> Det är väldigt fint, vet fan Men det, det är någonting Men man, kan, man, kan, man kan ju minst vara glad över att det finns alltså Mer än en kvinnlig karaktär I en Star Wars film ja mm. I originaltrilogin så finns det ju en liten regel så här, Bara två tjejer får prata per film ja. Och den ena måste vara eh ja. <laughs> det, det är hemskt ja. I, sig, I Return of the Jedi så säger slav, Slavinan Ola pratar på Hotis innan ja. han dör. Så Då har vi tre tjejer som pratar ja. där. Var och en är en Slav i en kedja. Och nästan naken. Ja. Och dör. Ja. så har du något. Eh... Det var vi klara Det många, där är många fantastiska scener i, i uh, The Force Awakens. Jag var nära ja. till tårar flera, flera gånger. Jag tycker väldigt mycket om The Force Awakens. Jag kommer väldigt snart att se den igen. Ja, men. Det kommer inte jag. Men, <laughs> men det är för det är så dyrt att jag på bio. Det är det. Um, har ni något mer ni vi tillägga om Star Wars uh, Jag tror vi måste. Vi skulle nästan kunna prata om Cast. Ja. Om vi skulle nästan ha gjort en Star Wars cast ja, ja. Men jag, jag tror faktiskt vi. Jag har mer att säga, men jag tror faktiskt vi släpper. Men om man säger så här: om, om ni vill höra podcast om nördar som pratar om Star Wars så finns det nog ganska många alternativ <laughs> ute på internet. Jag tror inte någon av våra tankar är sådana originella. <laughs> Yes. Det finns då? ingen anledning att lyssna på oss gott folk Nej. Stäng av ja, Om det är någon som fortfarande är kvar Så kommer <laughs> vi inte att <och> fortsätta <laughs> Det har ju släppts fler filmer under året ja. uh, Jurassic World uh, Det har vi ju upp ja. uh, Så vi nämner inte den så mycket mer Insidan ut Disney va? Eller, eller Disney Pixar. Pixar, det är en så mm. bra film Jag rekommenderar den varmt Grät som ett litet barn Ja uh. Jag har inte heller sett den, men jag vill gärna säga den Avengers 2, någon som sett den? Ja, så är det Den var, var kul Och det har tydligen lett till att Joss Whedon aldrig mer tänker göra film han, han lämnade Twitter Tydligen Nördarnas reaktion Och pressen från alla nördar Joss Whedon har ju regisserat Avengers Avengers 2 det Har varit så Påfrestande mm. Att han verkar ha avskärmat sig Helt och hållet från han kommer inte att göra fler, som jag har förstått det Och har lämnat Twitter Och allmänhet bara Så här, Den kanske största nördregissören där ute Som faktiskt är nörd själv Dessutom, och han verkar ha Blivit ha, Ja, fansens reaktioner har fått honom har lämna internet Nu är här. inte bra människor Nej, Det är, är jättehämt. För vad för den är i Avengers 2, en kul film Man kan klaga jättemycket på den Men man får nog tänka på vad det är för en film också Det är en kul film Kul film Specter. Då snakar mm. vi alltså om Bond. Ja. Mm. Jag kan ju säga att jag har kanske sett tre Bondfilmer. Egentligen. Det är något jag skulle vilja plocka upp så här, men det känns som en jäkla tidsinvestering att kolla på Bondfilmer. Men... Alltså, ja, men du behöver inte ha hjärnan med när och titta på dem. Alltså formen för Bondfilmerna sätts i princip i Doctor No mm. och möjligen finas I Goldfinger Men sen är formen Den sen, i alla bondfilmer sen så kommer Roger Moore Ja, ja men, det, men, men formen förblir den samma i, i, I handling och den förblir den samma Genomgående för alla filmer Och då kan du nästan alltså, Se dem och lämna gärna vid dörren lite grann. Mm. Uh, men i Moonraker var de ju rymd then? Ja men handlingen är den samma <laughs> Det är ju exakt samma handling som i uh, The Spy Who Loved Me och, uh, right. uh, Men uh, ni har sett Spectre i alla fall Ja yeah. <laughs> Vad tyckte ni om den? då? Jag, jag, saken är den att jag har ju sett eh, eh, Vad heter den igen? Vad heter det? den? Den förra och, Skyfall. Sky, jag, jag har jag sett Skyfall. Eh, och jag tyckte även fast nu visst att jag inte kunde namnen på den så tyckte jag om den väldigt mycket. Eh, eller enkelt, jag eller jag sett Skyfall eh, Spektor kunde inte leva upp till Skyfall. Och det känns lite grann som att, som att den täckte samma mark som, som Skyfall. Uh, redan hade täckt Skyfall mm. eller Ensam hemma 3 Ensam hemma 3 det, uh, det har kommit en ensam hemma 3 ja, just det. En ensam hemma 4 också tror jag. Uh, Nej men jag kan förstå vad du menar alltså, uh, Spektor är en kul film uh, Och den uh, ja, det, det är en kul för Jag var glad över att se den Jag kommer nog förmodligen inte se den igen Men det var många intressanta visuella grejer Bra skådespeleri mm. uh, Och bond uh, han var Bond är en skitstövel Alltså han, han är ingen Man ska aldrig se Bond som Någon slags karaktär att leva upp till För att han är Från Sean Connery till Daniel Craig Han är en riktig jävla skitstövel Ibland, ibland har det varit oavsiktligt När det gäller Daniel Craig så är det ju avsiktligt ja. Egentligen att han är det mm. Och på Connerys tid var det nog som man kallade så hemskt En produkt av tiden mm. Men, men det ska ju tillräckas att är också en skitstäve ja. En fullständig skitstäve på många sätt Han varierar lite grann från, från olika böcker Ibland så verkar han till och med ha Genuina känslor för de här kvinnorna han, han ständigt ligger med Men där är också tillfällen då han Hellre kallar koreaner För gulingar Och han verkar tro Att det är en genuin Skillnad mellan män och kvinnor I det att kvinnor är naturligt undergivna Ja Ja, ja. Så han är inte så mycket Att eh, se upp till nej, nej. Ta okay. ner planscherna där hemma <laughs> ja, ja. Men man kan ju se det som att Filmbond eh, är en, en, nästan en Nästan en parodi På karaktären ja. alltså, och, och på det viset kan man nog Anledningen till Att man slutade göra bondfilm på det sättet som man gjorde innan man gjorde Casino Royale Är för att Austin Powers kom yeah, Och mördade yeah. konceptet eh, Bond Det är därför de att... att... inte flintskallig Precis eh, eh, Hela konceptet Bond, det gick inte att göra För att parodin var alldeles för snygg Och nu måste de göra liksom, parodi på karaktären På ett annat sätt mm. eh, det... Vilket de gjorde väldigt bra i Skyfall de blir liksom förklarade. Ja, nu är han som han som, nu är han en klassisk bonde. Nu har ni fått se var, hur han blir en klassisk bonde. Han blev en klassisk bonde genom att hela hans liv bröts ner och förstördes,lustet mm. ja. och alla han man älskade eller försvann. Eh. Uh. Nu nu <laughs> ha, så, ja. In ja. Inte mer en bonde. Att kan inte det. Det kul att det var Christoph Waltz som spelar. Ja, det är superballt är kul. Ja, för jag ser ju nu bara igår så ser jag Inglourious Bastards. Han är bra han, han är jättebra i... Håller med ehm, Några andra filmer? Ant-Man Någon som sa ähm, det pratade Vi, ja, i... vi pratar om den det, det, det, det, Vi pratade om den i Thomas Jay ah, det äh, Men den är så också den sen, inte den nej, det, är en, det är en kul film ja. ehm, Terminator pratade vi kanske ja, också men, Ja vi håller ja. faktiskt det han, Jurassic World med. Terminator and Man vi om ja. och, och Avengers. Ja. så Aj, vi får kanske... Då har vi Pixels. Det ska mm. vi snabbt nämna någonting om Jens berätta vad är detta? Alltså Pixels är ju en film med Adam Sandler i någon slags huvudroll som som det eh... att vill du säga om det? Nej, absolut inte. Adam Sandler har gjort jättebra film så det tycker jag ju göra hon känns bästa film. Eh... Jag hatade det konceptet med klick innan jag såg den. Klick är en ganska bra film faktiskt. Jag, är bra, jag håller med. Han har gjort andra bra grejer också. Men, men pixels är i princip. Jag, jag ska väl tillägga så att ingen av oss har faktiskt sett den. Nej. Och anledningen till att vi inte har sett den är att hela pixel känns som vad stora gubbar i företag med massor av pengar tror att nördar. Tycker det är kul Någon har sett Big Bang Theory Insett att eh, nörderi är säljer Och tv-spel och retro är inne Så då gör vi en film som bygger på tv-spel och retro Där vi snor en rakt av Från ett avsnitt av drama Utan att på något sätt uppmärksamma detta eh, Och sen gör man en film Som, ja än en gång Som producenter Tror att nördar vill ha och ja, vi har inte sett den Det var vibben vi fick av trailers Och det är vibben jag har fått av vår enda av och, och vi har sett Wreck-It Ralph ja. som, som är en, en väldigt, väldigt bra film Så vi behöver inte den här filmen Nej. alls Men det känns också som att Någon hörde att Disney gör wreck Ralph Och ja. ville göra den filmen också mm. eh, Vill också liksom hoppa på tv-spelstren Det är synd, men sånt ja. <laughs> sånt är inte alls ovanligt i, ja. i Hollywood tyvärr då vi så att utan att någon av oss har sett filmen Så rekommenderar vi ingen att se den här Vi dömer ut, vi är de värsta sortens människor Och hoppar vidare till Mad Max ja. Fredde jag, jag vet inte, Det är det. bara jag som har sett den här det är det är som det. har sett av oss tre jag, jag, jag kan ju säga att i år så jag Den första Mad Max filmen mm. Den är inte så bra <laughs> Den är okej okay. alltså, Den helt okay. det är helt Det var okay. det ingen det är inte det om inte den bästa filmen jag sett i om. Okej. Och so saken med Mad Max Fury Road: det är att jag har ju redan skrivit ett ganska långt blogginlägg om den här, så att jag bara inte säga så himla mycket om det. Utan jag bara läst uh, det blogginläget. Det jag vill säga mer generellt vad Mad Max Fury Road innebär, det är det det. Det kommer väldigt mycket film som är eh, Remakes eller uppföljare Eller eh, en, en gammal regissör Återgår till sin, sin, sin klassiska Filmserare, låt oss säga Prometheus mm. eller mm. Eh, Avatar är inte riktigt det men Avatar är ju en, en, en gammal regissör som, som nu ska han göra sin nya stora film Han ska göra science fiction igen eh, Som skiter sig I, i båda fallen, eh, ganska rejält Och mycket av de här remakes Och, och, och, och eh, uppföljarna som har kommit nu Har ju varit dåliga Mm. Och då är det lätt hänt att man tänker Ja okej, okay, men då, då har jag det som regel att när, när, när jag ser att det är nyheter om att det ska komma en, en uppföljare Eller en remake sådär, och det, då, då kommer det vara dåligt Men sen så kommer ibland Väldigt, väldigt sällan, men ibland Så kommer det en film som är som Mad Max Fury Road Som är en, en gammal regissör Som återgår till, sin, till sin, liksom, sin gamla klassiska filmserie Flera år efteråt eh, Och så gör han en bra film Och då tänker man du kan jag inte ha den här regeln. Jag kan aldrig vara riktigt säker på att all, allt det här är skit eh. Så man måste gå och se skitfilmerna Ja, eller, eller liksom sådär Även om trailer ser, en trailer ser dålig ut Det gjorde inte den för fjol år Jag tyckte mycket om tre för fjol Men även om en trädare ser dålig ut så, så måste inte det betyda heller Det kan, Som sagt, man kan inte bara ha den regeln. Tyvärr nästan för är det är väldigt lätt att bara kunna säga det. Kul uppföljning på den här pixeln som vi pratar om. Där <laughs> ja. Är dömd ut på trailer. Men ja. <laughs> ja, <laughs> precis. Ja, det, ja, precis. just mm. det. Nej, och så i övrigt så är det är Likt Star Wars The Force Awakens så är det ju en film med mycket bra kvinnliga karaktärer. Och det är väldigt bra också sådär att kanske Hollywood har börjat vakna lite grann till att det går att ha mer än en kvinnlig karaktär i en film. Och som inte nödvändigtvis måste vara sexig... Ja, mm. jag tänker så. Och resten kan ni som sagt läsa på markeras som oläst <laughs> eller på hela internet alltså, ja. Massor, massor men Fast människor. helst vill vi att till läser det på markeras som oläst. Ja, just. Jag tänker bara på massa av människor som är skitsura för att en kvinnlig huvudperson inte får se awakens exempelvis eller en svart full. Ja, Folk på internet är inga genier Utom vi ja. Utom vi. Det låter ju förbannat bra. Varför det så spelar vi Jönsons favoritlåt nu Och då? den Star Wars låten. Tack så fanande. Hej, jag menar då, hej! men det var ändå ganska bra. Ja, det var väldigt snabbt. ja, ja. Vi kan filma den här. Den? Men mm. <laughs> okay. det är inte en film. Det är Fisk och den mixen på Star Wars. Okej. Den lät lite annorlunda sitta Ja, jag också. också. Uh, Visst inte Britney Spears? Uh, vad inblandade det här? Men, där ser man. Nu uh, <laughs> <vi laughs> lämnar vi 2015 bakom oss uh, och blickar framåt. Uh, det kommer ju komma en massa nya filmer och spel och annat uh, nästa år som visar framåt såklart. Ja, visst. Ja, och uh, vi tänkte börja med läsbara saker, serier och uh, böcker, både vad är det ni ser fram emot mest? Uh, ja, Pratchett är ju död nu så du kan ju inte vänta på nya, <laughs> nya böcker. Däremot så så den kära George R.R. R. Martin uh, Hintar till, Eller han säger att om, om, inte, om inte någonting går riktigt kopiöst snett Så kommer del 6 i A Song of Ice and Fire, det vill säga Game of Thrones uh, Som var den sjätte boken The Winds of Winter att komma nu 2016. Uh, George R. R. Martin... Uh, är en fantastisk författare som skriver extremt detaljerat Och väldigt beskrivande I varje scen Problemet är just det att han beskriver varje scen I extrem detalj Allt från ett slag till att någon kissar på morgonen och de liksom beskrivs i detalj Och han jobbar på ett sätt Som han säger att han skriver en sida om dagen Och ja Det gör att hans böcker på flera tusen sidor Tar väldigt lång tid Att bli klara. Folk är väldigt sugna på att läsa med Och nu är det ju så att tv-serien Game of Thrones har hunnit fatt böckerna Och i vissa sätt gått förbi dem Så att den säsongen av Game of Thrones som kommer att komma nu Kommer att vara material som jag inte kan titta på och säga Det visste jag för jag har redan läst böckerna Det vill säga att jag inte kan vara dryg när jag tittar på Game of Thrones Vilket är väldigt, väldigt frustrerande för mig Men den kanske kommer Så länge har det kommit en bok, en samlingsvolym Utav lite prequel-berättelser som jag håller på att läsa just nu Som är väldigt bra Ja, det är det mm. Och detta är näst sista det, Ja, det är näst sista Men då får man komma ihåg att serien egentligen Skulle ha fyra böcker Nu mm. väntar vi på nummer sex Så vi vet inte Och han vet inte själv Han är öppen för att det förändras så att han ibland får infall Och vill beskriva saker på olika sätt liksom Han, han verkar vara väldigt Intuitiv som författare att han det är som det, ja, men om han får känsla för en karaktär så kan han plötsligt gå iväg och beskriva den karaktärens resa. Och i och med att karaktärerna har, ett, har egna kapitel så kan de utspela sig var som helst i, i den här stora världen. Och problemet är att man vill jättegärna veta vad som händer för det är ett väldigt, väldigt spännande sätt att han skriver på. och Väldigt detaljerat det är väldigt lätt att tycka om eller tycka illa om karaktärerna. Problemet är att det har inte alltid med den övergripande handlingen att göra Ganska ofta har det inte med den övergripande handlingen att göra Så du får du jättebra sidoberättelser Som du egentligen inte behöver om För att du vill ha den övergripande handlingen Men samtidigt så är man inte riktigt säker på vad den övergripande handlingen är Eftersom Game of Thrones inte har Eller Song of Ice and Fire inte har någon faktisk huvudperson men är det, är det jobbigt när man har läst klart en bok? Känner man att fan nu vill jag läsa nästa här Nu blir det spännande. Nej, jag, jag behöver pausa när jag läser en bok. Jag... Sju år sådär. <laughs> <laughs> Nej, men några månader. Ja. För det tar tid att läsa den liksom, Och det är tungt att läsa. Och jag... Ibland med vissa böcker med lättare litteratur så kan man lite... inte skumma, men man kan... man kan man behöver inte tänka jättemycket när man läser alla gånger. Liksom. Game of Thrones då... Och kommer man in i zonen kan man läsa väldigt mycket på en gång Eller åtminstone jag läser väldigt mycket på en gång Men ibland så är det bara att man måste läsa på samma sida flera gånger Och då tar det lite tid Man vill så jävla gärna veta vad som händer med den här karaktären mm. Och det är väldigt viktigt Och man är ständigt skraj eftersom Att det kvittar hur viktig personen är för handlingen. De kan dö, alltid kan de dö Det är som en verklighet Det är som en verklighet mm han har om att ser fram emot något, något annat Kanske någon ser can I, can I <laughs> något vi jag, jag, jag kan ju säga så att vet Vi inte om det kommer, kommer, vi hoppas att det kommer med Victor Kasparsson mm. Och hoppningsvis att det kommer någonting nu, Nästa år eh, Ett album eller kanske Någon serie i Helsingborgs Dagbord Som det har varit tidigare mm. eh, vi, vi vet ju vi vet inte Men vi ser fram emot att det kommer Hoppas att det blir någonting mm. så länge har det gått ganska rekryterat Ja precis så det var det vi ser fram emot. Kommer jag på. kommer få en ny Harry Potter. ska vi fortsätta. Mm. nästa år I form av en, en pjäs Som ska gå i London. Mm. Som är en fortsättning, inte en Den heter Harry Potter and the Cursed Child. Och utspelar sig 10 år efter. Eller 19 år efter om något. sig. Ja, de är vuxna i alla fall. Mm. Karaktärerna Harry Potter. Och när den här om de ser ut. Så det, det säger lite grann om hur vana media är vid prequels. För hela media utgick från att det var en prequel. Och trots att J.K. Rowling skrev många gånger, och det har aldrig stått någonstans, att det skulle vara en prequel. Hon skrev på Twitter, detta är inte en prequel, detta är inte en prequel. Den utspelar sig sig så många år efter den sista boken. Så gick det ändå ut i nyheterna med att J.K. Rowling har skrivit en prequel till Harry Potter. Och den ska alltså gå som pjäs i två delar. Så du måste gå på två Pjäsar. Jag hoppas att man filmar om det. <laughs> ja, det är lite intressant. För jag tänker, Harry Potter har på att miljoner och men av fans världen över, mm. och, det här, och att gå och se, se en film? En Film kan man köpa på DVD, mm. en bok kan man köpa, sådär, en pjäs. Mm. Om man ska se den i sitt rätta medium Så måste man ju gå på en föreställning mm. Och sitta i publiken Då kan vi inte göra så många föreställningar Så att alla Harry Potter-fans kan få möjlighet Att se den live Det, är så som det som var tänkt mm. bara, ah. Det kan med mer än en kilometer till närmast. Ja, alltså, och, och alla kommer inte få exakt samma upplevelse Eftersom det är en teaterpjäs ja, visst, uh. och, och, det, och att den är två delar dessutom mm. det, är, det är ganska märkligt Ja. Vet att det är många som jag jättegärna vill se det. Min syster som är stort fan av Harry Jag tycker väldigt mycket om Harry Potter själv. Men jag är inte helt hundra på att jag vill åka till London för att se Nej. den. En halv berättelse. Då kommer vi gissa. kommer gissa. Gissningsvis så kommer den gå på West End i mm. säg, ett halvår. Sen kommer de börja gå i, i Australien, i New York, i Los Angeles, mm. flera mm. andra ställen. Det brukar vara så. Mm. Om det, om, för den kommer att tjäna pengar ja. Den kommer garanterat att tjäna pengar men, men det är som du, som du som säger Det är inte bara ett skämt Jag tror att du kommer nog göra någon form av inspelning man kan, Så kommer du, kommer du kanske kunna få köpa den På DVD eller någonting sånt där mm. Det kan man väl göra med vissa pjäsar ändå Att alltså ja, man gör en av så, så folk... kan ju hoppas, Jag tror det var ett stort snack om Att Hermione i den här versionen är svart mm. Jag är inte säker på om det faktiskt blev så Men det var ett stort snack om det Och det har naturligtvis gjort väldigt många arga J.K. Rowling själv påpekar att hennes hudfärg aldrig nämns. Det nämns att hon är brunhålig, ja. men inte mer. Jag vet faktiskt inte om den nämns eller ej. Jag har inte tänkt på det när jag har läst böckerna. <laughs> ja. Mm. Uh, yeah. mm. uh, själv så, jag ser fram emot att vi ska vinna Comic Quiz uh, ja, ja, ja. nästa år. Vi fick, vi, fick, vi fick en sjunde plats. En plats mm. ja. Ja. Det, det, det är också en plats. Vårt lag heter ju Lag Dallas. Uh, mm, ja. och Comic Quiz är en C-tävling som... Liksom har så allihop igen mm. och det är vinnande, det är det vinnande laget längre det är av mellan olika lag det är inte vi i alla fall det är Nej, inte vi, vi. <laughs> Men äh, jag tror vår bästa placering var tredje plats. Tredje plats det vill Då kom vi från ingenstans. Mm. Det var många som undrade vilka vilka vi var då. Mm. Mm. och sen har vi återgått till att vara ingenstans. Ja vi hör hemma i botten lite tyvärr ja, men vi har jag... aldrig kommit till sist. Nej och det är skönt. Det känns ändå skönt. En gång glömmer vi Walkover, då ja. kan man nästan säga att vi kommer sista. Ja. <laughs> Jag tror på bättre bokstav. Ja, precis. kommer vi, vi för ett annat lakom också. Ja. Walk ja, vi går vidare från Läsbart då. Och går in i spelvärlden igen. Nästa år släpps det ju jäkla massa titlar. Men vi har valt ut några som kanske är lite mer intressant än de andra. Jag tänkte börja med ett som heter No Man's Sky Som många på mitt jobb Hypat rätt mycket Och ser framåt Och det är ett Det är ett spel som Det är ett multiplayer spel mm. Som kommer som utspelar sig i rymden Och om jag förstår rätt så är man, man kan utforska Hela det här jättestora universumet Som kommer att innehålla En massa genererade Stjärnor och planeter som man kan åka till. Och gå på. Och gå på. Och be bebo. Alltså, be ja, coolt. Mm. Och det, om jag förstod rätt så var det en triljon planeter. Som, mm. alltså, och detta är alltså triljon och 10 uppe till uh, 18. Och det har ju inte någon som liksom designat varje planet för hand. De alltså genereras genom mm. det, det är liksom ett random nummer ja. som bestämmer. Hur planeten kommer att bli Och då Om jag har förstått rätt så är det också Det är ungefär nu ska jag säga, 90, Cirka 10% av de planeterna Kommer vara beboeliga De kommer, kommer, liksom, kommer att kunna bo på Och 10, ungefär 10% av de planeterna Alltså 10% av 10% Kommer Ha lite mer komplext liv Än bara en, en skalbagge liksom, så, mm. så det är väldigt så här, Det ska vara väldigt... Ovanligt att hitta en planet som, som, som är jätteintressant liksom, mm. Och det ska vara liksom, Olika växter Men, men det så här, hur, hur, kommer, hur kommer djur och växter I de, i de komplexa är, det, är de designade och Oränderade Eller kommer det att slumpas fram på Det de, kommer att ta slumpas fram på något sätt Jag, jag har inte full koll på det exakt Jag har bara sett någon screenshot Det är något som liknar en mammut liksom. Men ähm, det är ju helt skit, det är ju går, det, det låter ju askult och jag förstår att folk är extremt hypade. Men vad jag försöker komma ihåg eh, eh, från, eh, alltså, d, jag, jag vill att man ska uh, Tänka på det lite försiktigt För spår kommer ni ihåg den spel. <laughs> Just det ja. Det var också en extrem hype av det Och det var en ganska liknande grej också ja. det, det skulle generera så massa uh, och man skulle kunna göra vad som helst. Och du kan ju designa vilken, mm. vilket djur som helst. Och det floppade totalt. Det var skit det, liksom... det, det fanns även ett jämma spel som hette Battle Cruiser 2 någonting. Ja. Av, av en spelare som hette Derek Smart. Som är en, en personlighet, om man säger så. Ja. Eh, som också hyperades ut. Och som också var som liksom, du, du ska ha ett rymdskepp och du ska kunna besöka massor med planeter. Mm. Eh, och så, så skedde det sig också. Men, alltså, för det är en jättekul tanke jag ibland så det här med att Det genereras någonting mm. Låter som en jättekul tanke Och är kul i början Men man, till slut så tröttnar man lite på det alltså man, man, ser hittar igenom, man hittar mönstret äh, Ja precis man hittar mönstret ja. Och då är det roligare Kanske med När det är mer designat mm. En värld med mer designat liksom. Det är klart om man kan göra vad som helst så gör man inget Man måste ha men så här, Tanken är att man, må, man måste ha en anledning liksom ja. alltså, Det måste finnas en narrativ anledning Att man tar sig någonstans Annars så, så gör man inte det, liksom. mm. det, det Men det finns ju människor som tycker att det, Den typen av spel är, är kul också Absolut så, ähm. ja, och det, Jag kommer säkert Jag kommer avvakta lite receptioner Men jag kommer säkert att vara på det men, min, min spontana tanke annars är att Det här är ju inte en ny idé alls För redan på 80-talet så fanns det spelet Elite som också bestod av ett, av ett universum som var genererat slumpmässigt får man då säga mm. med massor med planeter på en åtta dator mm. då, kunde man, då kunde man väl bara flyga till planeterna och planeterna såg likadana ut men de hade olika namn och olika namn på befolkningen i olika mm. varor på varje planet som kostade olika mycket. Och så skulle man då åka mellan planeterna och liksom köpa, köpa billigt och sälja dyrt mellan olika planeterna. Mm. Och, det, och det är inte det kan lika säga, men jag tror att det är en idé som nog många spelskaper har haft i att det här varit så kul om man kunde skapa ett helt universum i ja. ett spel. Och jag tror, ja, och jag tror det här har återupprepat sig genom åren liksom mm. sedan datorn äh, ja. kom liksom. Men äh, man har nog alltid kanske haft I alla fall på senare år den här Övertron på vad tänker man bli en kariträd, mm. Det här för oss liksom. um, Nu tänker man kanske ja, men, vad fan, sen En PS4 eller de dessa toren, Då ska man ju Och folk är jättesmarta nu Det var de kanske inte för fem år sedan liksom. <laughs> är det och och så, Nu kommer det att funka Så som vi vill liksom. Vi får se, jag är lite skeptisk mm. men, um, Det här har varit skitkul Det låter som en jättekul idé liksom men, jag tänker vara på spår. Det var, uh, uh. Yes! <laughs> uh, men det är inte den enda speletid som kommer ut uh, nästa år. Det finns även um, ett uh, DOOM. Ska Doom. få en uh, reboot mm. hela franchisen. Jag har inte hängt med i DOOM-spelen Sen första spelet. Jag, se. jag, jag, har förstått, jag har inte heller hängt med, men jag har förstått att DOOM 3 som kom då. Uh, då, skulle, då, då, då gick de, för de gamla DOOM-spelen är ju. Springer runt och skjuter, mm. pangar massor, mycket action, blod och, och helvetets demo så där så kom Doom 3 som var med av ett skräckspel där mm. du hade en ficklampa och det skulle vara läskigt och sånt där, och Det blev inte så, så populärt. Så nu har de gjort att nu ska vi ha Doom 4 som är som. Nu går vi tillbaka till det klassiska, bara rusa och skjuta mm. uh, Ja, så det är intressant. Lite som de här filmerna vi pratade om innan ja. <laughs> man går tillbaka till eh, Sonic fyller 25 Ja, Sonic Sonic the Hedgehog Har ha, han fått, var det inte något Det vill säga att hans nya spel var inte så bra Men tv-serien var bra eh, Som var baserad på spelet Det blev någon sån dataranimerad tv-serie för barn Som tydligen av vissa anses vara ganska bra Jaha, <laughs> Ja, inte, inte det är, för, <laughs> för mig kommer ingenting någonsin Att toppa Sonic som heter Sonic M. <laughs> äh, den fantastiska serien Som lades ner för tidigt Och det var sådär spontant Återigen, jag har inte spelat mycket Sonic-spel Men jag tror att den, all, den allmänna Åsikten är att det var länge sedan Det kom ett ganska bra Sonic-spel <laughs> Ja absolut. Så det nog. Jag växte upp med Sonic Det var ju den, alltså den konsolen vi hade hemma liksom, när Det var Sega Mega Drive Och så jag. Men. men det kommer ju aldrig något bra spel Efter, efter det liksom. och... Jag kunde inte spela dem, alltså rent. Jag, jag hade inte förmågan. Alltså, om Man var som jag som förlor Nintendo liksom. Mm. Och man hade Nintendo mentaliteten att man skulle. Man kunde ta det lugnt och hoppa. Jag liksom, styra ja. när man hoppade och så vidare. Jag var mentalitet. ja, mentaliteten precis. Så var Sonic. Det var frustrerande på något sätt. för att man, man, man, Jag ville liksom vänta, jag ville stanna, jag ville plocka upp saker. Jag ville gå lugnt med honom. Liksom. Och det gick ju inte. Och det var det, mest att jag åkte in i saker hela tiden och tappade ringar. Och det blev väldigt frustrerande att tappa ringar. Liksom. Men med det sagt, musiken, designen, eh, om man inte var sämst som jag. Gameplayet är säkert liksom, jättebra, liksom, men det... det jag har inte kanske gått över Jag tror det, det går nu Jag tror egentligen inte, så att CG är, är lite inkompetenta nu för tiden också. <laughs> Något måste det vara Men, men jag, jag... Har inte, jag vill inte uttala mig för mycket om det För att jag, har, jag har inte spelat det här. Och det finns de som hävdar att några sena Sonic-spel också är bra mm. uh, Men det jag, liksom den allmänna nörd men om man nu ska använda uttrycket uh, I sitt ursprungliga mening är ju att uh, Nej, det, det har bara varit skräp Sonic-spel han är en varorol i ett spel Ja, till exempel Kallas för Werehog, ja. det är inkorrekt Were är ett gammalt engelskt ord för man mm. Människor är egelskott Men han mm. är ju en varor. Ja. ja. Ni hör ju själva Oavsett varg eller egelskott Han fyller 25 i alla fall Och det hittas om att det ska komma Något slags spel för hylla men det gjordes det för något år sedan det, gjordes sånt där, det som handlar om nya Sonic träffar gamla Sonic Generations, generations så jag jag Det är så det ganska vissat Riktigt dåligt, ja. tyckte jag, jag mm. äh, Det finns nog också någon som tyckte det var bra har jag hört men... Det finns alltid de som ja. <laughs> Pokémon Go. Just Sp det. Spela Pokémon var du än är i telefonen. I telefonen. Mm, ja. <laughs> ja. Nintendo gör ett spel som kommer att spelas inte på en nintendo konsol varan. Alltså. Ja, det är Han det, så. Så så så det, det. Inte, det. inte så är mycket måste. spel i mer än samlar grej. Mm. Mm. Det är ju det som är lite kärnan i Pokémon. <laughs> ja, alltså, <det> helt... <laughs> nu är jag inte helt med på exakt hur det kommer att funka men det kommer vara lite så location based att beroende på. Var du är så kommer du kunna fånga. Uh, det, finns spel, för... det finns ju sådana spel nu redan så att man går till ett ställe och yeah. så händer det någonting i spelet. Då, I verkligheten. Man I går... like ingress, är det heter Ingress sedan något som är geocaching. Ganska... Okay geocaching. Okay yeah. uh, typ skattejakt bara att gå till det här stället och så händer det någonting i spelet. Sådana mm. saker. Men ja, uh, yeah, det, det kommer vi säkert prova. Ja, Tackar. jag tror vi måste, ja. vi måste Stå mitt ute i gatan <laughs> Ja, hur lång tid tar det innan dödsfall Ja, precis Det viktades som att, så att vissa, på vissa ställen Kommer det vara så Pokémon Gym Som kan åt ja, um, jag, jag, jag, jag kom på Ett spel som kommer komma nu som Jag skrev ett litet forum om det att Det ska komma ett nytt Batman-spel mm. eh, Av spelföretaget Telltale Games som då bland annat gjorde de här nya Monkey Island-spelen från AOC nu, vad det nu Och de, gjorde, de har gjort spel baserade på The Walking Dead och på A Game of Thrones och många licenser. De, de, de har liksom andra spel som de har gjort. Jag Games. De gör liksom bra spel baserade på licenser. Så då ger de våra licenser och till, tillbaka till framtiden. Och Minecraft! För, för det, det, det man vet om Minecraft det är ju deras liksom fascinerande story. Så de gör ett, ett story-spel baserat på Minecraft Ja just det, just det. <laughs> Som tydligen folk tyckte om Men i alla fall så skulle de göra ett Batman-spel nu eh, Vilket är intressant ja, Det kan ju bli bra mm. eh, om, om, alltså om det är ett Batman-spel som Fokuserar kanske mer på action och mer på story mm. eh, Så att det kanske, är ett, det kanske är Ett detektivspel med Batman Det hade varit intressant Men vi vet ingenting alls om det eh, Förutom att ja, det heter Batman Och de ska göra det Spännande Mm, mm. Batman nu. Ja, oh, Batman nu. Batman, Batman. Um, Star Citizen. Ja, eh, jag, jag ska bara berä berätta. Eller, ja, det är nog många kanske en hel del av lyssnare som har tagit det här spelet Det är alltså Chris Roberts som gjorde de gamla spelen Wing Commander. Som, eh, som håller håll på väldigt länge nu, att utveckla sitt nya eh, rymdflyga spel. Eh, och han har ju då, det som är så populärt nu, för tiden, det är ju sån här. Um, man finansierar det med eh, crowdfunding. crowdfunding ja. mm. Så han startar ju sin egen crowdfunding-sida där man då, då kan man bara, ja okej, okay, betala så här mycket så, till, till spelets utveckling och så vidare. Men också specifikt, köp, du kan köpa det här rymdskeppet eh, för riktiga pengar som du kommer, kommer att kunna använda i Star Citizen när Star Citizen är klart. <laughs> eh, och de, de har lagt ut massor med olika rymdskepp. En hel katalog med, som, som är från de arabilässiga till de som kostar flera tusen dollar. Som man kan då köpa i ett spel som ännu inte är släppt. Eh, och plus, och, och som är sånt som att i det här spelet så ska då, om ditt skepp förstörs, så är det borta för alltid. Men du kan ju då köpa en sån här eh, garanti att ditt skepp inte är borta för alltid. Eh, Återigen till ett spel som inte är släppt oh. eh, Vilket också har det hade dykt upp en, en så kallad grå marknad Där folk köper de här skeppen Och sen säljer de vidare till andra människor <laughs> Återigen Jag bara understryka här I ett spel som inte är släppt ja, det, är, det är helt skit så, så här finns det en väldigt, väldigt stor risk Att det här blir liksom en total katastrof Ekonomiskt för massor med människor <laughs> om, om det här spelet inte är så bra som, som de hoppas på uh -huh. Det är mycket att det är så bra För Chris Roberts är en bra spelskapare Han, han hade ju med Mark Hamill i Wing Commander 3 Och det, Biff! Och Biff, ja precis Tom Wilson Så det... Så. Men... <laughs> <laughs> Det, det, det är en väldigt märklig bild av vad tillsyn som crowdfunding, kanske historia i vissa mm. fall. Och man kan jämföra med den klassiska tulpanlökhistorien på 1700-talet, eller vad det nu var, aktiehandel och så vidare. Så det ska bli intressant att se vad som händer där. Mm, mm, mm. Och det är förväntat, release 2016. Ja, förväntad mm, mm. Så det kan, man ju, det kan man ju se fram emot på olika sätt. <laughs> ja, crowdfunding är. Jag tänker på Minecraft lite också Det, var, mm. det släpptes ju i en Alfa-version tror jag ja. det, först Och sen så fick spelarna möjlighet att uh, Köpa det uh, Ganska billigt liksom mm. uh, Och då fick man Alfa-versionen Och man fick också för evigt den fulla alltså, Alla mm. uppdateringar Och sen så när den fulla versionen kommer Då får man den också liksom, Och det går gått in extremt mycket pengar på det och mm. Det här är egentligen bara, ett, det är bara nästa steg. Ja. Egentligen. Spelet finns inte ens. Nej. Men, <laughs> köpte det, ändå. Det, det är ett väldigt komplicerat sätt att ge en idé. Ja, mm. Serier, delar av mm. spelet, ja, nej, det, det är väldigt konstigt. Jag vet inte om jag är glad eller ledsen, över det Men jag är inte så ekonomiskt insatt för att veta om det här är en bra eller dålig idé. Men vi får se. Det mm. är för honom. Mm. Jag älskar idén med crowdfunding. I mer för att jag har någon slags allmän. Socialistisk syn på världen och så, här, nej men, och så här. Ja, det blir fel. Skit i det. Men, men jag gillar idén med det. Jag är inte säker på att det funkar. Mm. <laughs> we'll ja. uh, Vi får se. Något mer spel? Eller? Ja, också kan jag nämna här lite korta här spel som heter uh, Shroud of the Avatar. Det heter inte Ultima. Det är, jag vill understryka det, för att det är den här då, den kände Richard Garriott som skapade Ultima-spelen som jag, Marcus Immunas läsare har sett att jag skrivit en blogginlagg om genom Marcus Immunas tid. Eh, Richard Garriott då, som skapade dem, han har inte längre rättigheterna till namnet Ultima. Eh, vad han då har däremot, det är rättigheterna till namnet i karaktären Lord British, som är en väldigt central del av ultima vilket ut att Electronic Arts Som äger Ultima-namnet När de senare gjorde ett litet sådant här Ganska dåligt Ultima-spel Så, så, så dök upp Lady British En, en ny karaktär eh, Som inte är copyrightad av, eh, av Richard Garry, vet jag eh, Samtidigt som nu Richard Garry ska släppa spe, Ett spel som inte heter Ultim men, men som har Lord British i sig Ja, har han rättigheten att använda världen som Ultimate spelar. Nej, jag tror inte det här Men det, det är här, spelet heter Shroud of the Avatar Huvudpersonen i Ultima-spelen var The Avatar eh, Jag tror väldigt mycket av den här nya världen är misstänkt likt världen som, <laughs> som Ultima-spelen utspelar sig i Jag tror de har samma månar med samma namn eh, Och så vidare och så vidare och så det är extremt, och till exempel i någon artikel på hans hemsida som sa: I want to make the ultimate <laughs> RPG. Ja, det verkar ju ha humor i alla fall. Ja, precis. Så det är också... De har typ släppt en sån där alfa eller man kallar det. Så att folk har börjat testa sån där alfa-version av spelet. Det ska till tydligen vara online. Men man ska kunna spela offline också. Och det ska vara allt samtidigt. och Som det ofta blir med sån här crowdfunding. som att Alla säger som att ja, vi ska ha allt. Så jag vet inte om det kommer bli bra eller dåligt. Men jag ser fram emot det. Du kommer att spela det, jag Kanske. Mm. Jag bara gillar just som sagt att, att Lord British men inte Ultima. Men samtidigt är det Ultima egentligen. Ja Då, då tycker jag vi knyter ihop spädsäcken mm. för, för 2016 och avsluta detta år, nästa år. Vi avslutar nästa år nu med filmerna som visar framåt. Och ja, så du har en, jag, jag har en till lista, en lista. Eh, vad filmer som ska komma ut nästa år så kan vi ju stanna på vissa av dem mm. Mm. Eh, Vi kan ju börja med ja, Suicide Squad DCs eh, Suicide Squad Med Jokern igen och Harley Quinn och Will Smith Det verkar rätt fett faktiskt Det är Will Smith en är skurk <laughs> Jokern, <laughs> Harley Quinn och yeah. Will Smith yeah. Han är en DC-skurk eh, Spelas <laughs> av skådespelaren eh, Deadshot Will Smith spelar Deadshot Aha. i Suicide Squad. Uh, den verkar rätt fet. Den verkar rätt cool tycker jag. Jag kunde så lite konstigt ut på någon sån bild. Det, det, det tycker jag är bara bra. Mm. Uh, den kommer i en Star Wars-film nästa år. För att prata om Star Wars igen. Men den här är inte i Star Wars-sagen. Star Wars, -sagen. Star det, Wars det är, Rogue One. Den är inte en episod utan mm. det är en prequel. Uh, det är en interquad interquad, eller en då ja. eftersom den sig mitt i sagan jag mellan jag... Episode, 1, äh, episode 3 och episode 4 jag, jag hade tänkt säga så här, att det är intressant att, att de gör en Star Wars film nu som inte är en del av sagan för första gången men sen tänkte jag, det är inte första gången det finns ju två Ewok-filmer just det, till exempel ja. och där finns äh, Shadow Juspe of the Empire och ja. är de filmer kanon fortfarande? nej, Shadow är Empire inte heller ja. det ja. enda som är kanon äh, är äh, Episodet. 1 till sju än så länge då Den datanimerade Clone Wars-serien Den datanimerade Rebels-serien En par böcker Böckerna som släpptes efter James Lucianos Tarkin mm. Och något spel ja, Bland de... annat ett gäng mobilspel ja, Precis jag vill bara säga så här, I mitt hjärta så kommer Ewoks-filmerna Vara canon fortfarande Ja, för mig men Men den kommer Den verkar ganska kul Tycker jag personligen eh, Nu ska vi se Vi har Captain America 3 mm. Civil War som, I vilken kommer att figurera baserat på typ en av de mest kritiserade <laughs> Jämsta ja. Marvel-serie Evenemangen som inträffat eh, sådär, Som typ alla hatade jag, Vad jag minns det som i alla fall jag har inte läst. Men När den kom ut så hatade alla den ja, men är Det är folk som pratar om att det fanns bra aspekter Ja precis, okej okay. Men återigen eh, Har inte det varit... Det, det, har det varit lite grann också Marvel-filmerna skrev Att de tar saker som kanske inte var så bra i serierna Och gör det bra på filmsätt Ja dels det och var... dels alltså det, alltså det som var klagomålet nu Och som jag kommer ihåg när den kom ut Civil War var att de var tvungna att göra Civil War handlar om Att hjälparna i Marvels universum Delas upp i två fraktioner En som vill följa regeringens väg Och en som inte vill göra det Den som vill följa regeringen leds av Iron Man Den som inte vill följa regeringen leds av Captain America mm. eh, Och Problemet var att Man var tvungen att få karaktärerna Att uppträda som riktiga, riktiga as För att göra legitimt att de blev så stora ovänner och att de fightade så mycket med varandra. Jag, jag tror att problemet var också att idén var att båda sidorna skulle kunna låta vettiga. Mm. Men det som hände var att den ena sidan lät inte så vettig alls. Nej. var mycket större as än den andra. Man fick väldigt många karaktärer att uppträda som riktiga as och fans av de karaktärerna tyckte inte det var kul att läsa och det var mycket ilska liksom. mm. Men det sagt jag tror på att den kan bli kul. Jag tänker i alla fall se den. Jag, jag tror den kan bli skoj. Jag kommer också att se Batman, V, Superman, mm. Dawn of Justice. Men du har ju sett Trailer. Ja, tra har sett tra det. Trailer har ju liksom berättat hela handlingen för ja. filmen. Ja, ja, men Trailer var ganska ljus också. Och mm. inte så här grådaskig som hela jävla Man of Steel är. Samtidigt så tycker jag det är lite, lite synd att. Jag tror inte det har gjort någon live-action-version av Lex Luthor som inte har varit glad och tramsig Lex Luthor. Ja, det hade faktiskt hoppats på någon mer intressant Lex Luthor än det Jag blev ganska besviken. Det, det fanns ju en vissa youtube kommentar som sa Jag så jokerna med i den här filmen <laughs> Precis. Uh. Uh, Men jag tror på att den kan bli rätt uh, Fräck jag, Ja, yeah. Wonder Woman är med jag, uh, jag tycker väldigt mycket om Wonder uh, Woman jag, jag tror på att det, det kan också bli en So bad it's good-film <laughs> uh, Kanske Ja, enligt trailern ska ju Doomsday vara med mm. Vilket inte så roligt Men! Vad har vi med? Warcraft! Ja. In the age of chaos Two fashion battle <laughs> for dominance Jag hoppas att den här filmen inleds med att Bill Roper ska, Mannen som gjorde alla rösterna i Warcraft 1 Gör exakt samma monolog Som han gjorde i inledningen av Warcraft 1 För det är ju film som ska handla om Warcraft 1 Storien så om, de, om de kan ta in honom så att han gör den rösten igen bara. Uh, oh, jag älskar det. Then The whole of Azeroth. Mm. Man har hört den så jävla, vad? Then gånger. came The Orkish Hordes uh, Jag har inte läst en koll på. Nej, inte. Jag, jag, jag såg jag... Trailer för ett tag sedan. Jag har inte, jag har inte sett Trailer. <laughs> alltså, det. Efter att ha sett Trailer så har jag inte sett för stora förväntningar på. Är orkarna mm. datoranimerade eller? Ja, jag tror det är en så halv eh, halv animation. Mm. Men de är, de är det är väl skådespelare som de har datoranimerat till mm. liksom sådär. Mm. Uh, det ser så rätt snyggt ut faktiskt, men är så väl. För det, det, det intressanta är ju att om det nu handlar då, vi har förstått att det är den första filmen i en serie filmer jag, för det brukar vara så nu för tiden. Mm. Och då ska det här väl då vara vad de kallar The First War, som då är alltså Warcraft 1 jag förstår som det också I alla fall kommer de väl utspelar sig ja. en del av Star men, men jag gissar det. att de kommer att ha med en massa Story-saker från de senare Grejerna också, för det fanns inte mycket story i Walking Dead <skratt> Förutom att åker, människor Slåss ja, Åker är ganska tydligt skurkarna Det har ju varit vattrat mycket media som har fyllt i En hel del grejer ja. och som hänt där också ja. Serier och böcker och grejer. Det intressanta det är, intressant. det är annars då, det här kanske är en spoiler då, För fan finns som inte kommit ut i den Men om det går som det gör i spelet Kanon är ju att orkorna vann mm. det första Warcraft-spelet. Eh, och sen så måste det, blev människorna tvungna att slå tillbaka i Warcraft 2. Så det är intressant att se om... Och driva om... dem tillbaka till där de kom ifrån. Ja, kommer från. Ja, från Kommer Nej, From the fires of the underworld. <laughs> det är bra att du minns det så. Jag kommer ihåg den monologen. Jag Men tack... filmen kommer väl öppna med att uh, The Dark Portal... Uh... None knew, where, var. none knew ja. where these creatures came from and none were prepared for the terror that they spawned Jag inte hört Nej, det var inte länge Men jag är oh. faktiskt taggad <laughs> Jag hade så Tre av dem kanske lite paj men jag är faktiskt taggad Jag tyckte väldigt mycket om äh, Warcraft när jag var yngre liksom. mm. Mm. Nej, men den ska vi väl gå se Yes, vi. my lord Den går vi och se tillsammans Sen kommer alla. Doctor Strange kommer Med Benedict Cumberbatch ja, Den tror jag kan bli ganska kul Han är rätt lik om ett annat Alla, alla tjejer gillar Benedict Cumberbatch Ja, det stämmer X-Men Apocalypse kommer X-Men-filmerna har börjat bli hyfsade igen så... så nu gör de en film baserad på 90-tals X-Men Ja, precis Och ja, Fox vet inte riktigt hur man Fox verkar inte vilja göra det som Marvels egna filmstudio gör Marvels egna filmstudio anstränger sig väldigt Mycket för att karaktärerna ska likna Sina förlag och i serietidningarna Fox har Aldrig varit så bra på det De brukar försöka se till så att skurkar Så inte ser ut som Galactus utom ut ett moln mm. eh, Det heter han Doktor Doom Har aldrig sett ut som han gör i serietidningarna liksom. I den senaste varianten så såg han ut som eh, Fan. <laughs> Och nu tydligen då Så ser det inte Apocalypse ut Som han gör i serien heller Jag har inte jättebra koll på eh, Det kommer en ny Star Trek film Nästa. År. Uh, Star Trek Beyond Så trailer som avslutas med repliken Let's never do this again Vilket är en ganska intressant eh, Sammanfattning av eh, De nya Star Trek filmerna Idris Elba ska spela skurken uh. Jag gillar ju sig Idris Elba så, eh... Och som sagt återigen Man kan inte lita på en trailer eh, Väldigt ofta här så... Det kanske, bli, kanske blir nästa års Fury Road Kanske <laughs> Deadpool. Deadpool Deadpool får äntligen upprättelse Och Ryan Reynolds lämnar DC för evigt du blir ingen mer Green Lantern med honom <laughs> kanske, kanske är bra Även om jag verkligen verkligen ville gilla den Green Lantern-filmen mm. Nu ska vi se Ghostbusters mm. Kvinnliga Ghostbusters. Det blir en ut såna den där tecken då på kvinnliga huvudpersoner och kanske deras tid nu. Och så mycket skit den har fått Ja. på grund av det. Men vi vet man någonting om den förutom det. Nej, det jag tror. Inte. Jag vet är den som inte som har skrivit ett manus. Alltså folk, folk var ju arga långt innan manus hade skrivits. Uh, jag kan se att det har kommit pointer. Jag bara tittar snabbt. Jag såg det innan jag tittade. Det står liksom ingenting. Idén är att det ska komma ny. Alltså, det här är första i en serie. jag mm. uh, filmar naturligtvis. Mm. Uh, och alltså, de skådespelarna som är, ska vara med är ju duktiga skådespelare. Yeah. Uh, uh, och. Ja, alltså det är nog mycket möjligt att det blir bra. Och återigen så har de inte gjort grejen att de, de är de sexiga Ghostbusters. Utan de är Ghostbusters. Ja, i Ja, working class heroes. Ja, precis. Uh, och det är väl alltid vi vet. Ghostbusters 2 är förhörigt. på för tal om den här casten. När vi lyssnar på den. den en av få nyårs centrerade filmer. Ja, jag funderar på det. Det hade gjort en Die Hard på nyår. <laughs> Det har gjorts många Die Hard-kopior och pasticher och sånt där men det hade gjorts en Die Hard på och vad jag vet Vi får se till att göra en sån här jag, jag tycker det är så himla synd för att det hade ju kunnat sluta så bra med att skurken på något vis kl kl kl klämmer in sig i någon form av fyrverkeri och, och mm. exploderar och så någon form av pann på nyer då Happy uh, New Year. Mulan, Disney-filmen slutar så. Yeah. Uh, kan uh, det visst ligger inte på nyer, men, uh, <laughs> okay, men han trasslar in sig i fjärrkårin och exploderar. Ja, okej, då finns det precedent Så om Hollywood um, om <laughs> naturligtvis lyssnar jag Hollywood på på på så uh, gör, gör den här filmen. Uh, säga Fantastic Beast and Where to Find Them. En Harry Potter prequel En faktisk Harry Potter prequel En film då? Alltså. Ja, den är baserad på Något år så skrev J.K. Rowling Tre stycken böcker baserade på litteratur Som Harry, Ron och Hermione läser I böckerna mm. Vi säger En av hans skolböcker, en av Rons quidditch -böcker och en sagobok Och liksom, de nämns ofta men läses aldrig högt ur I själva Harry Potter-böckerna Och då skrev J.K. Rowling de tre böckerna En lärobok, en sagobok och en... Bok om Quidditch och, så, och de såldes och alla, alla intäkter gick till Välgörenheten till den här tiden. Och nu har de bestämt sig för att göra en film Baserad på en bok Som är en humoristisk Lärobok Det är en ABC av En ABC av, av, av, av Djur i princip liksom, Listar magiska djur Den har ingen handling, ingenting Men huvudpersonen i den här filmen ska vara Newt Scamander som är då den fiktiva upphovsmannen till den här boken uh, Rowling själv har skrivit manuset Och den ska utspela sig Eller har varit med och skrivit manuset i alla fall Och den ska utspela sig i USA Så nu har äntligen Harry Potter hamnat i USA ah. uh, Och Independence Day 2 <haha> Den har jag sett redan till det För det var vad vi behövde för 2016. Men, alltså Alla de skämtade sig då ja. Trailer, det är rätt fet! Alltså jag kan tänka mig att se den här Jag tycker inte den trailern var så fet alls. Jag tyckte det var ganska kul. Det, cool. det kändes ganska mycket generic uh, UFO. <laughs> Vi har sett ganska många av sådana här filmer efter Independence Day. Uh, det... ja, kanske, jag tyckte det var ganska kul. Cool. Och det är väl en allmän uppfattning. Jag tyckte ju att Independence Day var en ganska kul film. När jag såg den för en massa år sedan. Men jag tror att den allmänna opinionen är också Att den var inte så bra mm. Nej den är inte så bra Nej. Alls. <laughs> Så, så jag, jag hade som där Ja okej okay. så tittade jag på och sen. Var det där verkligen nödvändigt <laughs> Alls Nej det är inte alls nödvändigt Och det, hela grejen, hela konceptet stinker och, och retro är inne och ja, så vidare. Men. Liksom. Jag tycker det ändå ser <laughs> Will Smith är inte med Så Nej. i trailern nämns det väldigt tydligt Att hans karaktär dött Ja <laughs> Det är väl allt som finns att säga om den mm. Det var det hela redan Ja, det finns ju en här En film jag glömt att nämna Det är ju remaken av Point Break ah. uh. Det var ju en film från 90-talet med, med Keanu Reeves Och Patrick Swayze Alldeles, nu, Men tror jag att Vi måste nog avsluta kasten De här. surfar För är det inte så Jo, jag tror inte ska Vi köpte ju en viss tid som vi får äh, kansta på. Om jag Australien gör ja. det här i studion. Sista. Precis det. exakt, exakt. den ny, nya Vi ses se nästa spelar. år. Det är riktigt riktigt. Gott i dag. Gott mitt i år. 40 år You know I'm happened with the D-R-E Yeah, yeah, yeah You know who's back up in this motherfucker Motherfucker Can furnish shit up. DP GC, my nigga turn that shit up. CPT LVC, yeah we hookin' back up. And when they bang this in the club, baby you got to get up. Bug niggas, drug dealers, yeah they giving it up. Low life, yo life, boy we living it up. Takin' chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this. Smoke weed every day.